Jaha, då är vi igång då. Då se. vi är vi igång här då. Ja, nya e batterier också. Då ska vi se. Vi ska testa den här också. Så att jag. Inte... Om jag får den komma på. Så ligger det gnudgar där. Nu ska vi se. Nu ska vi ta den. Och vänta lite. Så. Ja men nu är vi igång. På gruvbanan här då. Måndag är det och jag var ute på söndagen också. Returstationen är och Ica och Hem. Det är lite halvklart väder och det är ganska varmt. Förutom den här bilen som är så står en cykel där också. Hon har väl köpt nya batterier också. Den här diktafonen går ju på R6. Vi splitter nya och laddade från början och så har vi två extra också helt nya. Jag ligger under mikrofonen i alla fall här. Naken överkropp och så varselvästen. Militärbyxor och kängor. Och det är väldigt varmt väder helt enkelt. Det är mycket varmt väder. Och nu är mikrofonen vänd så att den inte ligger och gnuggar mot den här varselvästen. Krosshandskar från Trostagård har jag också, är lite småtrasiga. vänster vänsterben och svullen vänsterfot har jag. Så jag får gå lite långsammare än vanligt, jag kan inte gå lika fort som förut, men jag kan tydligen gå i alla fall. Så jag går för närvarande med cykeln, det kan blåsa lite här, jag kan blåsa lite grann i mikrofonen det kan göra. Den gamla gruvbanan lades ner redan på 30-talet, men spåren låg kvar här till 50-talet i alla fall. Igår skulle det komma regn också på morgonen där men det kom ingen regn och då ska det komma regn på eftermiddagen lite grann i alla fall men jag tror inte det kommer någonting idag heller. En massa vita blommor också, gula här och grönt överallt. Och känger har jag på mig också. Och så går jag och tittar på tanterna igår där, Kerstin satt där ute. Det var en, en eh, Trollslända som landade på en stol faktiskt där. Det är väldigt varmt. Det är mycket varmt väder idag. Verkligen. Det är nog 25 grader alltså så det är riktigt varm sommardag. Det är mycket trådsländer och gula blommor också är också här. Och man måste ha kängor på sig för det blir mycket grusvägar här. Vi ska upp till en vändplan hade jag tänkt. Faktiskt. Man måste fylla på vatten också ganska mycket här. Vi har ju ett rör också vi ska gå på sen. Det kommer ta lite lugnt här. Till att börja med. Blåser en del. Ja, det är väldigt varmt väder. vi har tre vattenflaskor vid oss och lite kex. <skratt> Cykelväskan är djup här. Och den här cykeln är ganska bra också. Kraftiga däck också. Kraftiga mönster. Hård pumpade fram- och bakdäck. Fram och bak bromsen tar mycket bra, nyper hårt. Det står övergiven cykel också här borta. Det var en damcykel och kedjan har hoppat av. Men jag vill inte ta någon cykel här uppe för att det är så liten ort då blir jag igenkänt. Kanske någon säger, det är min cykel som är stulen. Den här bilen stod stått ganska länge här. Och så har vi träsket som är här med massa vatten och grejer. Man byggde upp en banval här. Som ni ser, det är en banvall som är uppbyggd här. För den här byggen här. För det var ren träsk här. Så det var mycket arbete med byggen här. En kilometer lång gruvbana. Upp till Rällingsberg. hade ja, mycket vita blommor och så är det gula blommor också. solglasögon med spegelglas och Sverigekepsen också då. Och nationaldagen har ju PK-media förstört så det mår ju mycket dåligt. De kan inte ens... Låt det bli att hata den svenska nationalismen på nationaldagen Utan då ska man lägga in extra mycket energi på att verkligen Trycka ner allt vad nationalismen heter Det ska dansa samba och oj, oj, oj. Ja det är väldigt varmt väder. Lite svag sol är det Det är så lite molnslöjor är det, det är mycket varmt är det Vindarna är ju ganska svalkande och det är grönt och fint nu jag tror alla den har kommit också. Det finns ju som är lite långsammare, men det verkar som alla trän har kommit. Och bänken har man klottrat på också. Nu har vi en diktafon här då. Och jag kan inte påsa att det har varit så mycket inspelningar heller med gula mikrofon. Det har ju varit problem med blåsen också. Här har vi en stor samling med gula blommor. Och det är mycket varmt så jag får ta lite lugnt idag faktiskt. Jag kan gå, men jag kan inte gå lika fort som förut, och det är ett jäkla haltande här. Är det är mycket gula blommor, vackra smörblommor tror jag är. Här är det inte förresten, hade ja, det är någon gul, gul blomma göra. Så Det var en smalspårig järnväg som gick upp här, gruvjärnväg till två gruvor. Till Rädingsbergsgruvan och sen ågruvan också, eller sjögruvan som låg längre norrut lite grann längre norrut. Man tog ström från kanaler man byggde och grevde på 1800-talet var det, från, från Damsjön. Grevde man en kanal för att få vattenkraft helt enkelt. En sån här hjul som snurrar runt och så alstras det precis som i Bisberg där. Det här hjulet, konsthjulet som man kan besöka som turist där. Det är just en ån. Det är ens möbler också, jag har en taklampa till exempel nu som vi köpt där, de fyller hundra år nu i säter. Så det är väldigt varmt. Ett mycket varmt väder. Mycket varmt väder idag så vi får ta det lite lugnt. Magen haft sin roliga tid idag. Jag tror faktiskt att vi fick den lite lugn och fin. Så jag tänkte faktiskt ta lite lugnt här. Jag har inte cyklat sedan jag cyklade förra söndagen och jag har svullit vänsterben och svullen vänster fot här. Men det finns ingen, ingen smärta. Men det är svullet i alla fall. Och militärbyxor också, City Blue, amerikanska. Så det är väldigt varmt här helt enkelt. Ja, det är varmt och klibbigt. Jag har alltså naken överkropp och sen har jag den här varselvästen då. Och eh, Det är helt, helt enkelt ett mycket varmt sommarveder det, det helt enkelt. Mycket varmt sommarveder det är det. Och man har klottrat också på de här bänkarna. Tyvärr är Hedemora kommun på plats 272 tror jag det var. Eller 282. I, i bottenläget, alltså när det gäller att flytta till den här kommunen, att bedriva företagsverksamhet och så vidare. Hela klimatet. Vi kan gå in på eh, langsuttepartiet.se. De har en hemsida nu som alla matt som sköter. Så att eventuellt nu så blir det att det kommer rösta kommunalt för första gången på Langsuttepartiet. Man hade velat byta namn också, för nu vill man nämligen bredda sin politik. Det gäller inte bara Långsyttan, det gäller alla orterna. Man vill bevara alla skolor och sånt. Det är parti för hela kommunens landsbygd. Först och främst är parti till för långsuttan, men även för de andra orterna som är utanför Hedemora. Och man kräver att hela kommunledningen ska bytas ut. Det är mycket kritik också mot Ulf Hansson där, att han är odemokratisk. Han lyssnar inte på kritik och såna här saker va. Och demokrati det var när man fick rösta vart fjärde år. Det var demokrati där Så gör de som de vill. Nu har ju inte i partiet någonting att säga till om. Jag tror de hade två mandat. De finns i alla fall men de har ingen kraft. Ingen, ingen makt så att säga. Det kan man inte påstå. Får försöka gå lite fortare här. Det ömmar lite grann i foten. Det gör det ju. Och den är svullen och damm. Men jag måste i alla fall försöka ta mig ut lite grann så här. Och jag har ju likadant sovit och drömt och grejer här också. Så det är väldigt varmt veder i alla fall. Och jag det här spår som gick också här för att kunna hämta upp järnmalmen för gruvhålet är ju här. Så det här spåret gick ner och hämtade malmen ur gruvhålet då. Och det andra spåret fortsatte upp till nästa gruva. Ja, det är mycket blommor här av alla möjliga slag. Det är mycket vita blommor också. Mycket vita blommor är det. Nu har jag apparaten upp och ner här. Så jag ser inte displayen, men den är den är igång i alla fall och spelar in. För mikrofonen får inte ligga emot och gnugga. Den ligger ute i luften så att säga. Vänd jag på den och ser displayen, då kommer mikrofonen ligga och gnugga mot varselvästen. Och den är så känslig, den tar upp. Minsta ljud också, mikrofonen här. En rundstrålande sak. Jag drog upp stereomixern också igår. Eller på lördagen. Och då blev det lite återkoppling där. Det kom tillbaks igen och det ska man inte göra. Stereomixern ska ju ligga lågt. Det ska vi inte göra om. Och sen ligger mikrofonen mycket bra nu. Linjeingångens regel ska ligga lågt. så mikrofonerna på B och C är mycket starka. Och då har linjeingångens regel också. Från de externa ljudkorterna Legat för högt va, så det blev överstyrda mikrofoner. Mikrofonerna är så pass starka så att man kan ha de här reglerna väldigt lågt ner helt enkelt. Vi ser Älvsjöberget. Gruvhålet har vi här. Man har bevarat några byggnader också. Ladan har varit inne i. Och så har man ett litet bönehus också här. Rastduga var det och så bad man till Gud. Man var ju mycket religiösa på den tiden. Så att man fick be, be till gud och och ta lite rast här inne helt enkelt. Blåklockor blå vi ser. Gruvhålet är vattenfyllt här. Det var orkester som gick ner och spelade en gång här, det var väldigt fin akustik nämligen. Jag hittade en inspelning också med Josef Björling från USA där på 30-talet och det var ganska dålig ljudkvalitet. Och det var den, den tidens teknik helt enkelt, man kunde inte göra bättre kvalitet på på inspelningar. Tyvärr hade ju... Ja, i Björling fick i alla fall göra en platta som var 33 skiva då, istället för 78. Och så la de in planer då på att han skulle göra om sina kändaste låtar 20-talar, 1961, i stereoinspelning också. I en studio. Men han dog alltså redan 1960, så det blev aldrig av. Så hans inspelningar är nog gjorda i mono. Land ju välsignad och allt vad det heter. Ja här blåser det visserligen men det är ju väldigt varmt veder helt enkelt. Jag har än så länge inte haft några besvär med massa insekter och ej som kom in i lägenheten. Här fläktade det på rätt bra. Men så tur var är det varmt veder så att det är ganska skönt fläktande veder helt enkelt. Och jag går alltså med cykeln. Och det kan säkert blåsa lite grann i mikrofonen, det kan jag tänka mig att det gör. Men det kan jag inte hjälpa helt enkelt, jag hoppas att ni hör vad jag säger i alla fall. Så att nu kommer vi ut på hinseut i vägen så småningom här. Att det blåser i mikrofonen kan jag helt enkelt inte påverka. För det kan vara lite grann hur jag går här nu, så kan det blåsa. I mikrofonen, men ni hör i alla fall vad jag säger. Tänkte ta det lite lugnt här nu. Vi kommer ut på vägen snart också. Och det är viktigt att ta det lite lugnt också. Vi är ordningsfält också här. Det är väl vete och, och allt vad det är. Havre, råg, fält. Så bilder också från äh, Karbyfältet också där. Den bygger ut dubbelspår för Roslagsbanan. där den går med hästar. De har ett också i Teby kyrkby där. Jag cyklar på Norrosleden också innan de öppnade den. Helt enkelt. Innan motorvägen var öppna så cyklar jag där. Jag kommer via Frästa vägen var det ju. Så att ni får stå ut med att det kan blåsa här. Jag kommer i alla fall att prata på här idag. Jag splitter nya batterier som håller i alla fall och extra batterier också helt nya och laddade. Kins vägen har vi här. Då. Och det är som sagt väldigt varmt väder. Det är mycket varmt väder. Gamla telefonstolpar här för elledningar och grejer. Kämpoberg har vi där, och sen har vi. Älgsjöberget. Värsta hårdrockshåret här som fladdrar omkring åt olika håll. Gubbenhalms brevlåda också. Han bor i alltså en gammal tjänstebostad här i Rällingsberg. Så det finns en familj som bor. Än, ännu i, i Rällingsberg helt enkelt. Så vi brevlåda här. Jag får ju hårstrån lite överallt här. Ja, det växer rätt bra i alla fall här på. Fältet. Det är torrt, torrt i jorden, kan man ju säga att det är. Det, är det verkligen. Jag tänkte ta det lite lugnt här i början, i alla fall. Jag börjar väl att gå lite grann så här. Det är väldigt varmt, nämligen. vägen blir lite trasig här säger jag också. Plussar vi hål i asfalten här, man har ju lagat det tidigare, jag har ju spruckit lite grann tyvärr. Nu går vi alltså i ren motin här, faktiskt. Hinshöttervägen i alla fall, norrut är vi på väg mot Hinshötterna och hästarna. Och asfalten har gått sönder på några ställen också. På Älvsjöberg ser vi Kampoberg ligger där. Den gamla Anläggningen här. Vi ska ju kunna se några svalar också. Åkerholmar har vi också ute på fälten här som det kallas för. Det är alltså Åkerholmar som det kallas för. Det växer alltså trän ute på åkrarna. I små hållmar. åkerholmer kallas det för. Så att det är inte bara 100% åker utan det finns vissa åkerholmar också. Nu tänkte ta det lite lugnt här faktiskt. Nu har jag en motvind här men sen åt det andra hållet så kommer jag få medvind faktiskt och det är lite så här muret veder här också. Otroligt blåsarna här och håret Jag bara omkring lite hur som helst här. Måndag den 8 juni 2014. Gunnar mikrofon här också och vi tar det lite lugnt här. Det är lite sprickor också i asfalten också här faktiskt. Det tenderar också att gå sönder lite grann i asfalten här. Det är också lagat men jag ser att det spricker upp igen faktiskt. Så att det blir vissa sprickor i Och det är ganska torrt i marken också här Men att vi bredbär den också här Det är ganska torrt i, i marken här i jorden Och det är en konstant kraftig vind också Som ser kommer höras ganska bra i mikrofonen här Jag hoppas att ni hör vad jag säger i alla fall Trots den här kraftiga blåsten som är Och vi närmar oss Tänkte i alla fall gå till att börja med musiken här. Så jag spelar in också. Vackra blåa blå färger här och vita blommor och gula är det. Eller skära blommor är det väl. Nej, jag vet inte vad de heter riktigt. Jag har ju en svullen fot över vänsterben också va. Så att, måste ta lite försiktigt här. Faktiskt. Så att, eh, vi är på väg upp här mot eh, Hindsöten och hästarna i alla fall och tänkte ta i lugnt att gå med cykeln. Om jag cyklar så blir det mera fartvind och ännu värre blåst <hör> i mikrofonen <hör> än det redan är. <hör> så att, eh, den gamla hästgården här som är från 1800-talet. Nya ägarna betalat 1,2 miljoner kronor för den här hästgården. Det är helt enkelt. Det där går el- elledigar också. Och långsytan upp, uppåt norrut. Så det är varmt väder. Motveden är ganska friska fläktar. Och för att inte göra ännu värre blås i mikrofonen så kommer jag gå med cykeln här. Det här är en massa gula blommor också. Massa gula blommor är det här och vita blommor. Vi kör så här nu, att vi går till att börja med. Eftersom det är motvind och kraftigt blåst va? Så skulle jag cykla nu så skulle det bli ännu jäkla mycket blåst i mikrofonen. Det är väl i alla fall... Nionde juni måste det vara, om jag sa någonting annat. Det måste vara den nionde juni och jag var ute på söndagen också till retursstationen och Ica-butiken. Tungt släpa hem. Jag fick en hundring också, Kent Andersson, i, i, med de här cd -skivorna. men han hade, han hade tejpat på dem under, där spåren är. Istället för att sätta tejpen på översidan. så att eh, det är en massa fläckar och grejer. Det blir kladdigt när man drar bort den där tejpen, så det krånglar ju och för över de här skivorna. Man ska ju inte tejpa på CD-skivor, så att det var det var ett misstag som han gjorde faktiskt. Han ringde in två gånger också i lördag. Så nu på lördag, då ska vi karpstripa och Jimmy var med och även Jurilina vill ringa in till programmet. Han var upptagen här nu i lördags. Han är dissident från Estland. Han skriver böcker också och filmer. Jag ser den gamla bondgården här och här har den gått sönder igen nu. <skratt> så det börjar återigen när jag blir trasigt här på insidan Asfalten vägen. Aspfaltet har gått sönder helt enkelt. <skratt> det börjar bli så här små potthål här på några ställen. Man har ju lagat det tidigare. Så vi har en konstant motvind här men det svalkar i alla fall av mig rätt bra. Jag ser inga, inga ladusvaler heller. Så brukar det vara här jämfört. Jag verkar kunna gå med foten här, den är ju svullen. Överansträngd och benet också va? Men det är ingen smärta i alla fall. Jag tar lite lugnt här i den här motvinden eller blåsten som är här och går, går med cykeln också till att börja med. Pratar i diktafonen här. Som är upp och nedvänd eller man ska säga. Den är bakvänd så att mikrofonen inte ligger emot den här. Varselvästen från tågkoppar som jag har på med. Mikrofonen kommer att skrapa om den ligger emot någonting. Det spelar ingen roll hur den är vänd för blåsten kommer i alla fall att och, och komma in i mikrofonen här. Och vi har ingenting att skicka till Julienberg här, det kan jag garantera, Nej. Jag har skickat enormt mycket till den där studion, alltså kassettband och cd-skivor, oj oj ja. det tillhör historien. Det är väldigt varmt och kvaft veder faktiskt. Det är lite, lite månslöjor som ligger på på hemlen här, så det är inte helt klart veder. Nu så man vi tacka, tacka för mobilmasten också. Det ligger som ett måntäcke ett här med tunna mån, vita ljusa mån. Skulle det vara helt blå himmel så skulle det vara ännu varmare. Det dämpar värmen något, det fläktar ju en hel del också. Och vi ser också också här uppe nu i Hinsrättan. Mötesplats har vi. Ja men det är Hinsrötan i alla fall och här finns en brevlåda. Och hela luckan är nere på backen här och den har ramlat ner helt i hålet. Jag får upp en del slem. Hästarna står... Och stirrar. Man ser att jag kommer här. Det var en inspelning också som jag hörde en tupp som sa kuckel i som jag kunde inte se den men den hördes i alla fall på rekordingen. Den sa kuckel i Här finns det både höns och tupp faktiskt, eller tupp och höns. Och Hinshüttevägen är lite grann småtrasig igen här. På några ställen så är det lite småtrasigt. Inte så farligt men det börjar gå sönder lite grann igen här. Man måste återigen snart reparera lite grann små trasigheter. Så höns och tupper är tupper och höns finns någonstans här men jag kan inte se dem men de hördes på en inspelning också när jag kom hem och lyssnade. Och här är hela hästhagen full av gula blommor också. Jag kan inte vad alla blommorna heter faktiskt. Luckan är helt nere, den har ju gått sönder här. Det skulle behöva en stor lyftkran alltså utan någon slag för att få upp den där tunga luckan igen. Någon slags, alltså, ja, det behövs en riktig sån här kranbil alltså för att lyfta upp en jättestor lucka här. Och det skulle ju kosta då enormt mycket. Faktiskt, enorma summor. Och här är återigen eh, trasigt här. Jag kan se här att det har gått sönder lite grann här. Det här har vi ett poddthål och man har lagat också, det spricker upp. Efter ett tag så går det sönder igen helt enkelt. Man kan se att det är, är trasigt igen på Hintset i vägen här. Vi kommer svänga vänster också då. Här står luckan här på backen nu. Den är stor och tung. Det ska behövas en kran, en lyftkran för att få upp den där igen. Och hur den ska sitta fast där uppe, det vet jag inte riktigt heller. Vi ser om vi känner något här i den täppta näsan. Nej. Ja. Men luckan får nog stå som den står är, faktiskt. <skratt> och eh, promleden går till höger här, mot Sebo. Ja, man kan komma upp till Längesfors och, och Hofors och Riskebo Febo där då. Ja, ända upp till Europavägen faktiskt. Jag var väldigt långt norr om Riskebo en gång där. Jag känner mig lite osäker så jag känner liksom att jag vill nå tillbaka igen här. Också en gammal lada också som är här. Så kommer vi svänga vänster här då. Och det är lite så här slöjmån också. Vi ser ju tornseglare också här. Jag får upp lite slem. man måste skottla. Här är vi ladesvaler också då. Vi ska gå några skolbussar upp här, men det är väl, väl samma lov nu. Och där kan man gå med över ån också, de som bor på gården där. Och det är, man måste säga att det är verkligen varmt väder. en ganska kraftig dam som cyklade på en cykel här. Och här har jag sett får också som har betat förut. Det kan ju eventuellt vara samma får. Nej, det var inte samma får som har belaggat backen förresten. Så det var andra får. Vi ska upp till en vämplan här så småningom jag tänker ta det lite lugnt här och gå. Och känna efter hur det känns här och bara att bara gå med den här svullna foten. Hela vänsterbenet är ju svullet också från halva delen där. Så det är överansträngda muskler efter en mycket lång cykeltur. Och här kommer alltså om från från dammsjön som byggdes för gruvdriften och den delas i två delar också här. Det blåser en del men det är väldigt varmt leder. Man ser en blå himmel, men det ligger ganska mycket moln, tunna mån moln också över som skymmer solen lite grann också. Fast jag har på men så kan jag känna stenarna under pjucken här faktiskt också. För om man har jumpat pjuk på så skulle det bli ännu mera. att man känner de här stenarna som är helt enkelt. Det här är ganska trasigt också, asfalten här. Det måste vara och se en jordkällare, det ser vi också. Vi kan höra vatten som polar. Jag tyckte jag såg en häst faktiskt där borta, jag hann inte se, men det var någon häst som betade faktiskt. Det är där. Har jag inte sett förut. Det här är asfalten något trasig faktiskt, ganska trasig är den. Ja, och det var hästar på saltet där, det har jag inte sett förut. Så det är Krämpåberget vi ser. Som är ovanför här. Det ligger norr om Långsötan. Ja men det har hästar ja. Det har jag inte sett förut faktiskt. Så att vi går. Blåsten känns ju verkligen men det svalka ju också, det är väldigt varmt veder. Det här är också gatubelysning och mängder med elledningar som går här på stolparna här. Och lite så här, så här målsystem Det finns en blå himmel också men den verkar ganska skymd också utav, utav de här slöjmålen som jag ligger på. När himlen var klarblå så skulle det faktiskt bli ännu varmare. Det dämpar värmen lite grann. Solens varma strålar når inte riktigt fram till 100 Men det är varmt så det räcker till i alla fall. Vi ser Kämpeberget också. Nej. Vi ser ju Vi ser också Vi ser också eh äh, Älsköberget det vi ser. Älsköberget vi kommer att gå på en väg som går norrut till höger sen och fortsätta upp för det kommer bli bli öppet där. Så jag tror jag tar och går i alla fall här. Och, och blåser det besvärligt också. Och här är lite lite småtrastigt också. De har drönerat också lagt ner rör också här. Och haft ur de här dikerna också så det kan inte mot mer vatten. Och lagt ner ett sådana här rör så vatten kan rena ut. Vi kommer sänga höger här också sen. Faktiskt. <hör> Ser vi den här? Som De man dikat ur så det heter här grevt djupare di di diken. <hör> Stora odlingsfält har vi också här utanför för långsuttan. Vi är uppe i Hins Hinshuttan här nu då. Vi kommer sänga höger här strax. Det kommer att blå, blåas en hel del också här nu. Jag har dikat ur de här och det är storm, stormvindar här då, men det svalkar rätt långt. Och uh, Mycket elstolpar också som går här. Vi kan se att det är tonseglar där uppe. Här är asfalten ganska trasigt också. Det går på ren grus här nu till och med. Det finns alltså ingen asfalt här. Jag kommer sänga höger också strax. Det är faktiskt väldigt varmt väder. Det är mycket varmt väder idag. Det är minst 25 grader alltså. Så idag är det verkligen varmt. Och här är även vägytan släppt också lite grann faktiskt och satt ihop. Och det har varit rör också. Vi kommer sänga höger också sen här. Gå och till en ren grusväg. jag halta på högerfoten också då. Det är kontroll bakåt här. Och här har vi vedförråd. Och så börjar grusvägen uppåt här. har inte varit här någonting i år hittills. Om man ska gå på höger sida men jag drar en cykel så kan man kanske gå på höger sida. Om man är gående ska man gå på vänster sida. Men om man går med en kanske man ska ha sig på höger sida istället på vänster sida. Det är det första gången jag går här nu. För i år. Nu börjar jag halta lite på högerfoten också, eller höger benet Så att det är lite slitet min kropp. Den flyttar sig till högersidan som vanligt. Från vänster till höger blir det. jag släppa lite grann. Det stelt. Och... Äh, Då kommer en högerkurva här. Det blir lite uppförsbacke också. Och jag fortsätter att gå med cykeln. Det kommer bara bli mer och mer uppförsbacke helt enkelt. Det blir en nedförsbacke åt andra hållet. Så att... Äh, så kommer vi till en gammal bongård också, eller för detta bondgård som man här tidigare. Det har en bondgård här och till vänster. En ganska stor lada. Hinset om att lägga backen har cirka 12 bondgårdar om jag räknade rätt på alla ladorna som är här. Många lador är i bra skick också, en del är inte men här är en fin lada. Det är plåttak också. <skratt> Röd övervåning och så är det vitt där under. <skratt> det är betong. Man bygger om lader också faktiskt, man gör om dem till rum. <skratt> gör om dem alltså, man bygger om dem till bostäder och så vidare. Man, ri man river inte man river inte lader i första taget, det kan jag säga. Utan de vi få stå kvar... Vad hette den där slingan? Härlingeslinga var det. I, i, i Wallentuna kommun. Var det var en lada, jag till och med filmade också. Den var väldigt trasig sista gången jag såg den. 2011, då var den alltså ännu rasigare än tidigare. Det är stora delar av ladans tak rasat ihop helt enkelt. Men ändå var det inte riven eller, det kostar att riva också helt enkelt men man tycker liksom att ladan är så fallfärdig så att den håller på att rasa ihop fullständigt också va det Kanske man skulle Kosta på sig helt enkelt att riva el eländet Det är faktiskt två lador, en mindre lada också men en större lada med en stor port på Det har varit en bondgård här en gång i tiden med kossor som betar på fälten här utanför Det får många bomgårdar här och det är väldigt varmt i kalibret också. Så det är mycket uppförsbacka här då. Jag tänkte gå med söcken och ta lite lugnt här. Faktiskt. Så att det blir mycket uppförsbacka här. Här blåser inte så mycket som det gjorde där borta förut faktiskt. Det blåste väldigt besvärligt, men Det är olika var man är någonstans Så här är det faktiskt inte mycket blåst Det kan jag inte påstå att det är Utan här är det Bara lite litegrann Vindpustar Det är också en träning för både fötter och ben och hela kroppen och vad anstränger sig här. Men det går jag med cykeln i alla fall det är som jag vet att det är mycket uppförsbacker som kommer här nu. Och vi har alltså måndag den 9 juni 2014. Jag pratar i min diktafon. Jag ser inte displayen, men jag såg i alla fall att det, att det drog igång inspelningen. Att det och ticka. På displayen där, och röla, och det är en röd som lyser också. En liten lampa som lyser också där. Och så kom jag ju se också. Att det startade upp. Och jag har inte tryckt på några knappar heller så det är ju... Man måste ha kängor på sig, är ganska grovt grus också här. Nu återgår vi till att halta lite på vänsterfoten också, den som är svullen. Och kyss tannan, vila, flåsa, pusta. Och varmt väder är i alla fall, 9 juni då, 2014. Jag får hälsa er välkomna tillbaka här, det var länge sedan Gunnar mikrofon var ute så här. Det har ju varit långa perioder av dåligt väder. Verkligen dåligt väder, alltså, långa perioder alltså, så att... Jag har med vedet att göra helt enkelt att det inte blir att det kommer ut så här. Det är väldigt varmt idag. Verkligen varmt är det. Och jag fortsätter vi gå med söcken nu. Då så får vi cykla åt andra hållet. Vi går med söcken här. Jag var ute igår på söndagen i alla fall då, till turstationen. Och Ica-butiken också som är verkligen välsorterad. det har verkligen mycket folk, mycket barn. Och många barnfamiljer också. Därför att många har fritidshus här ute. Runt Lången till exempel så finns det hundratals med fritidshus där. Massor på bägge sidor om sjön Lången. Och så finns det ju mängder med andra fritidshus också. De här människorna kan ju ha fritidshus ganska långt bort där. Man behöver inte hålla på att åka ner till Hedemora för Storhandla, till exempel. Eller äh, Borlänge och så vidare. Heve har ju en mindre butik också. Husby har ju Handlan också. Det var ju förbi där. På den första långturen via Svinöhed Och Svinö och Husby och mycket på vägen hem. Det så här koltrast. Jag har en med gul näbb. Jag tar lite lugnt här i alla fall och, och går med söcken också här. Den har väldigt kraftiga mönstrade däck också, hårdpumpade fram- och bakdäck. Och här ser vi alltså en vattensamling här då. En sån vattensamling här. En större vattensamling är det här. Som fåglarna, fåglar och, och även skogens djur också kan ju dri, dricka sitt vatten här. Rådjur och andra. Om de behöver dricka så kan de ju dricka det här vattnet. Men det ser ganska eh, grått ut måste jag säga. Det här vattnet såg inte speciellt bra ut. Faktiskt måste jag säga. Det var grott, Eller gröm, grömligt veder helt enkelt. Vattnet var inte något bra. Ja, det är första gången jag kommer här nu för 2014 på en skogsväg som har olika avdelningar så att säga. Och jag känner till det, jag har varit många gånger här. Så jag vet precis hur de här skogsvägarna går. Och nu har alla tre den kommit också. Alla tre har kommit. Helt enkelt. Det finns inga tre än som ligger efter nu utan nu har allting kommit ut helt enkelt här. Det blir ännu mer uppersbackig här och höger kurva. Lillikon har vi också. faktiskt. Vi har Lillikon också här. Det trasiga krosshandskar. Nu kommer den skogsäg upp där i skogen. Högerkurva, upperspacka, Lilikonvalblad ser vi också ganska mycket här. Och det är mycket varmt helt enkelt här. Och det är en del molnsystem som skömer solen helt enkelt. Det är en del månsystem som skömer solen här. Men nu verkar den komma in. Ja det är slöjmån som skömer solen. Men det är verkligen varmt veder här och nu har vi kommit upp här den här backen här då. Så att, Ja, det var den uppförsbacken där. Vi tar det lite lugnt här. Då kommer vi upp på den backen här. Vi låser upp lite grann och fläktar på här. Och så kommer väl den upphörsbacken igen där. Vi hör en del fågelkvitter också genom hörlurarna här. Faktiskt. Ja, vi har alltså 9 juni då, 2014. Det är första gången jag kommer här. Jag ska ta och uh, trampa grann också. Ja, det väckar vi då. Första gången jag kommer här överhuvudtaget nu för 2014. Jag känner igen uh, vad jag är och så. så att jag vet hur de här skogsvägarna går. Jag har utforskat samtliga norra skogsvägar under förra sommaren, exakt vart de, vart de tog vägen också. Jag utforskade de norra skogsvägarna förra sommaren och kom upp mycket långt upp faktiskt, norrut. Där har de faktiskt har slut också, men då är vi långt norr om Långsötland. Så det är bara vända tillbaks. Vi har två skogskärnor också. En större, mycket vacker och en mycket liten rackare. Det var det Carl Hedin som hade området längst upp. Och sen på andra sidan skogen så låg Ceters kommun. Ja, det funkar att cykla också. Jag kommer ner förstbacke här då. Det varmt och är Nu rullar vi lite grann. Och nu är det cykel nummer två som är... är det är bara den som fungerar helt enkelt. Jag lutar ner för här och blir ner för spatt, och tyvärr höger kurva blir det då. Jag kommer att bli en här kurva höger, en nerför spatt. det är ingen militärskylt eller vad det är vanligt skogsbolaget som har och här är det är, är, traditionell skogsöver vi har dammsjön på höger sida här dammsjön höger sida släckte det på bra här Funker och cykla. Jag sett eh, svullet vänsterben och mycket svullen vänster fot också. Vi ser alltså dammsjön på höger sida. Vi ser alltså dammsjön på höger sida. Dammar hästskit, tror jag är här. Ja, det var det. Hon är för spacket. är för spacket kommer här. Men det är här. Det är kurva här. Om det är förstbacke så och de gå med cykling här. Så. Försök inte att cykla. Det kommer så svårt att komma upp till ett rör också där rinner vatten. Där man kan fylla på. Cykla lite långsamt, lugnt. Och, eh. Äh Hon att cykla med den svullna vänster foten. Som är mycket svullen och överansträngd också Det verkar inte vilja gå ner. Det finns ingen smärta i alla fall, jag kanske får leva med det där. Vi faktiskt ta gå här. Vi tar och gå. Faktiskt här. Det funkar att cykla. Vi tar lite lugnt här. Och... Äh, det är varmt och klibbet här. Det blir ganska mycket uppförsbackor också. Det finns en väg som går till vänster här. Det blir en... Otrolig uppförsbacke. Så jag nog inte orkar med. Vi ska ta till höger sen istället. Halta på här, men det spelar ingen roll om foten är svullen, Jag haltar i alla fall. Och så flyttar det på så Det funkar i alla fall att cykla här. Så det går. Man får gå lite långsammare än vanligt, helt enkelt. Och vi ska också ta. Vi ska också ta och uh, gå till höger sen här. Nu kommer världens öppensbacke som inte ser så rolig här. Den orkar jag inte med. Utan nu blir det höger så småningom här, vi har ett rör. Det rinner vatten helt enkelt. Så vi kommer att vatten ut rör sen. Ja. Det blåser som ni hör i mikrofonerna. Gunnar mikrofon här, diktafon. Det blåser nog i mikrofonen nu, det fläktar ju på rätt bra här. Det fläktar ju på rätt bra här. Vi kommer att... Vi kommer att ta till höger här så småningom. Jag ska till en vändplan helt enkelt vi ska till en som ligger här uppe. Jag fortsätter att gå helt enkelt. Ganska grovt grus också kommer här nu. Det kan vara rätt farligt också, man kan slira. Tappa balanser också i det grova gruset här. Ja, just. Ja, nu kommer ganska grovt grus också. Vi ska gå här i det grova gröset då, i öppersbacke och högerkurva. Jag har lagt på ganska grova, grova stenar här. så Jag går öppersbacke och högerkurva. Så spåningom ska det dela på oss också då. En del som går upp på världens superbacke. inte bra att cykla på såna här grova stenar heller. Jag känner mig ganska bra här. Man går och söker på såna här grova stenar så alltså det blir jobbigt. Ja. Går man och söklar så känns det verkligen i det här grova stenarna som är. Och tar vi slut men jag, tror jag kommer tillbaka igen här. Och här är väl en vändplan också. Vi går på. Jag ska bara snyta med det här då. Ja. Du får inte göra som kärpstripan gjorde, att det kommer e-post där ni ska uppdatera Windows och så får ni virus då. Så att eh, som ni får, som vi alla får till vår e-post, det ska inte lita på. Det kan ju stå Telia, ja, det kan ju stå bredbandsbolaget och så vidare. Och ibland ser det väldigt amatörmässigt ut. Och ibland ser det verkligen snyggt och fint ut och liksom, det här måste ju vara bredbandsbolaget. Men det var det ju inte, nej. Utan i eh, papperskorgen som gäller så tömmer det bara. Helt enkelt. Så tömmer ni. Och så tömmer ni då. Och så tömmer ni. Tänker sänker vi ner musiken lite grann här. Så att jag har den fortfarande kvar men att den är mycket svagare. Ja, Och så kommer en avdelning till med ganska grovt grus här då. som är jobbigt när man går och cyklar. Vi som går och cyklar känner ju verkligen av de här grova stenarna. Och jag ser också att det är högerkurva, vänsterkurva, kurva, vänster kurva, höger kurva. Nu kommer en en kraftig uppförsbacke, vi ska gå den till höger istället då. Att ja, vi kan gå lite här lite bättre. Sådär har man lagt ut det ganska grovt. Vi ska ta slut här nu strax. Vi ska gå på den som går till höger. Det är första gången jag kommer för 2014 här uppe. På dessa norra skogsvägar. Vi kan titta på långsyttan. Och så ökar ni zoomen där på eniro.se på kartor och så går ni norrut och tittar. tittar på Hinshütten kan ni se. Och så kan ni se skogsvägarna som går norrut från backen och Hinshütten och går norrut. Kan ni ser se hur, hur de går åt olika håll där och så vidare. För att alla de här skogsvägarna tar slut men en del har, har kontakt med varandra så att säga. Men eh, de som spretar åt olika håll här, till vänster och uppåt och så, de tar slut alltså. Man kan inte komma hur långt som helst. Man kan inte komma på en väg in i Ceters kommun till exempel, det går inte. Jag tycker att en av vägarna borde faktiskt gå i in, in i Ceters kommun. För där jag var där vi karl in, så var det bara... Kanske en kilometer så var det en skogsväg från andra sidan där, från Seters kommun, genom skogen. Hade det föddes en skogsväg hela vägen där så hade man kunnat kommit in där i Seters kommun. Och ser ju ingen skit heller. Och så blir det en spacke här då. Och så har man lagt upp gro grovt grus igen här. Då. Nu ska jag ta den för att gå till höger sen. Upp till en vändplan. Här det finns en skoterled också där. Det är en skoterled också emellan till nästa skogsväg. Här har vi ett parti som inte har något grovt grus men det kommer snart igen det här grova gruset. Och det är ett väldigt bra cykel det här. Faktiskt. Ja, mina krosshandskar från Tråstadgård är lite trasiga kan man säga. De kostar i alla fall 350 spänn. De gjorde alltså inbrott där i Tråstadgård, det ligger i Sikterna kommun. och stal motorcyklar. De blev av med en äh, MC där, stövna. Så det är mycket stölder då. Ja, man skäl allting i bilar och Helt enkelt. Ja, det är mycket myror också. Så mycket grus och högerkör vara för backa. Reflekta på. Ja, här var det mycket myror. Här ska man inte stå stilla. För då kommer de och kriga upp och kräpa. Och här blir det mycket grovt grus. Och eh... lite bättre på den här sidan. Men det är jobbigt att cykla och gå i det här grova gruset. Man snubblar på de här stenarna också faktiskt. Ja, det är fruktansvärt med de här stenarna. Det blåser någon stormvind så här. Men... Så. Mycket myror är det här. Mycket myror. Gunnar Andersson, det finns ingen ansvarig där. här. Nej. Det finns ingen ansvarig gör för det här programmet. Ja. Jag ser att det fortsätter en massa grovt grus här, jag får fortsätta gå. Och här har vi den stora Daldarskogen. den här, De här skogsvägna har slut så alltså. man kan inte komma hur långt som helst, utan de har avsluta sin vändplan va en några stycken går väldigt långt norrut så tar de också slut så småningom Det blåser mikrofonen också här De kommer gå på gå till höger här Det är sån här stormvinden men alltså, Ni hör vad jag säger i alla fall, jag hoppas det jag ska till på någon sten där. Det är för mycket varmt vete i alla fall på måndagen den 9 juni 2014. Det är Gunnar mikrofon som halter på vänster fot här. De ser ut att de är väldigt svull. Men jag att de är väldigt ja, det är inte enkelt väldigt Ja, vad är fjäril? Nu verkar jag ta slut med grovt grus, grus det är jobbigt här. Så det har gått faktiskt hela vägen här. Och vackra ormbunkar är det verkligen det kallas för. Det borde finnas älgar också som man borde se älgskit också. De enda älgen man ser här uppe är ju på älgparken, jag har inte sett några levande älgar. Och... Äh det är höga granor och tallar, men som sagt de här skogsvägarna har, har en ände. De tar slut alltså. De tar slut. Och jag kan dem. Och jag lärde mig det här, jag satt i Märsta och tittade på kartor också redan innan jag kom hit. Och sen lärde jag mig faktiskt ganska så snabbt de första skogsvägarna och Laggabacken var det första jag gick upp till. Både där ute i sjön och hur de går. Men de, de, de tar slut alltså, de, de fortsätter inte i, i, i evighet de här. Och man kan inte komma in i Seters kommun via en skogsväg. Utan det är, det är, lite, tyvärr, det är lite skog i mellan också. Det borde ha gjorts i alla fall, en av skogsvägarna borde ha gått in i Seters kommun. För det finns nämligen anslutande skogsvägar på någon ställen Där det finns väg från andra hållet, väldigt nära. Och det ska inte kosta så mycket för det handlar bara om några hundra meter eller liknande ibland. Kanske någon kilometer, alltså. Så att äh, de här grova stenarna är lite grann jobbiga. Nu ska vi ska inte ta den här till vänster för det blir en backe som inte Duga. Man har brudar som sagt på nåt laststolar där med, med bakarna också förut, ett dött rega, känner igen det här. Utan nu ska vi ta en skogsväg som går till höger. och förbi ett rör också där vi ska fylla på lite vatten. Här är det som heter Duga och andra har är det nedförsbackar. Man ska vara lite försiktig också när man cyklar och inte får upp såna här höga farter. De här bromserna Det ju. Är enormt helt enkelt. De här eh, bromsar nyper, De släpper inte heller som gamla cykeln gjorde eller gör. Ja. Vi ska inte upp för här backen, Vi ska upp här. Så här är det alltså första gången som jag kommer och det är mycket varmt väder helt enkelt. du går en skoterled också tvärs igenom upp till nästa skogsväg. Istället för att ta den här enorma backen här så kan man komma här uppe och, och, och gå igenom skogen genom en skoteled. Nu på sommaren. Och komma upp. Till nästa, till nästa skogsväg, utan att behöva ta den här enorma upphörsbacken som är här. Vi kommer komma till ett rör sen, Det det finns vatten och vi ska fylla på. Vi ser döda trän också här, det kan man undra varför det blir så. Det är alltså döda trän. här ja, är väl en björk som är helt död alltså. Den är helt död. Björken är helt död här. Ja, det är nog flera trän som är döda. Så här är en väg och också en möjlighet att komma upp till den vägen där uppe utan den där enorma backen som är där. Där får man en, en utsikt som inte duga. Men här ska vi då gå upp till en vändplan man kan ta till vänster sen och gå en skoterled och komma in på nästa skogsväg och om man vill slippa den här enorma kraftiga uppförsbacken som är till vänster den har jag nog gått några gånger men den är tämligen kraftig alltså här är vi en björk som är helt död det är alltså en björk som är helt död här och jag kan inte svara på varför den är död heller faktiskt. Men jag ser att den är. Av någon anledning så har den fått en sjukdom här och dött. Det finns ju gott om björka men vi har ett dött red här. Men jag har gått så många gånger på de här så att jag kan dem. Så att det är absolut ingen fara med någonting så att säga. Jag vet inte precis vad det är. Jag vet hur de går. Och man kan ju inte komma. Vilse så att säga. För de här skogsvägarna tar alltså slut. Man kan inte komma hur långt som helst. Utan det är bara då att. Kommer man så långt så att. Man kommer till ändet där. Så får man ju då bara vända tillbaka samma väg. Och det är det som är tryggheten också. Det finns en trygghet med de här skogsvägarna. Jag vet hur de går. Jag kan dem med kartorna. Och när de tar slut så får man bara vända tillbaka exakt samma väg. Man känner inte den tryggheten inne i en skog. När man kan skogsvägarna då är skogsvägarna inte några skrämmande så att säga. Utan då finns en trygghet i att man kan dem. Man har gått dem och cyklat på dem så många gånger. Man kan dem. Man vet hur kartorna ser ut. Och därför så vet man helt enkelt att ja, det kommer ett rör här uppe sen med något vatten i. Ja, det är tråkigt att de lägger ut så här grovt grus helt enkelt. Det är väldigt kraftiga mönster på de här däcken också på Jag har valt att gå här nu Så att, nej jag har sökt ett lite grann. Jag har sökt ett lite, lite. Det rinner vatten här från skogen nämligen på flera ställen som går ner till dammsjön. Det kommer ha ett rör här som man kan fylla på vatten på. Och sen rinner det också på två andra ställen. Eller hur nu det är. Jag ska berätta här senare. Där nere ligger alltså nåt åt det hållet. Och det är Gunnar och en diktafon. Eller Gunnar mikrofon. eller man diktafon. Jag fick en bra lösning på en apparat som ju bara är till för att spela in på. Det finns det ingen USB-kabel på den här modellen för den är så billig. Jag tror att de här dyrare modellerna helt enkelt har USB-överföring. Men det har inte den här helt enkelt. Utan här får man spela upp och spela in med vanlig audio kabel 3,5. Vänster kurva uppförsbacke blir det här. Hur många gånger man har gått här och så cyklat, det vet jag faktiskt inte. Skoterleden ska vi nog inte gå på heller. Så kommer till de där skogkärnorna så ska man gå på en väg som är där borta förbi lilla djupbäcken. Så en där. Och så är enorma upphörsbackar där. ska köpa de större batterierna också, det här var väl R6 det här, det finns R3 som kameran ska ha. Vi köpte 10 stycken för 40 stan. Nu har vi bara en affär här då, Ica-butiken. Den, den är mycket väl sorterad och stor också. Så det är många som är nöjda med vår enda mataffär. Men den har ju faktiskt det mesta. Det skulle inte finnas någon möjlighet för ytterligare en mataffär i Långsjuttan, det, det, det skulle bli så liten omsättning. Utan det är ju den enda och ledande mataffären i Långsjuttan. Som är väl överhuvudtaget det, nästan det bästa med Långsjuttan är ju ika butiken Det är inte allt för långt heller det ser man höga berg där borta också. Jag såg naken över överkropp och varselväst. Och eh, sverige kräpps och sollösa ögon. nummer två. Det låg en mutter av slag. Det rinner flera vattendrag här. Och det kommer alltså här nu till att börja med ett rör här som rinner. Vi kunna fylla på vatten här. Vi skulle kunna sökla lite grann här också nu fram till röret åtminstone då. Trampa på här. Oj, ja, nu fläktar det. Så blåst i mikrofonen det är ett problem som inte jag kan påverka liksom. Det får ni stå ut med att vi kan fläkta lite i mikrofonerna. Ja, mycket vatten måste man dricka. Och vi eh, närmar oss snart ett rör här då. Då skoter upp till vänster, får jag säga. Faktiskt. Benmustrar funkar ju faktiskt. Det är den långa vintern. Det går att trampa på här. Här har vi ett rör. Jag hinner med vatten här, vi får se om det blir inget vatten i röret också. Vi ska se. Och så nyper bromsarna bra. Fått. Jo, det är väldigt fort. Det är Vänta Det var rent och vatt, klart vatten här Så rinner det flera vattenställen också Jag måste ta och och på blåsan här. Ja, det är inte så mycket vatten men det rinner lite grann. Nu kommer skoterled till vänster och går det upp till nästa skogsväg. Och den här vägen fortsätter då. Upp till en vändplan. Nu lättar jag på blåsan lite. Första gången och första gången när jag kom här så det kändes ju lite sådär, inte skrämmande man. Jag minns att innan jag kom upp till en vänplan här så var jag åtminstone några gånger en bit ifrån den Jag bara lite bit till där så kommer man upp till en vänplan helt enkelt. Vi har ett mycket varmt och hett väder här i Dalarna. Faktiskt. Ta lite mer vatten, Detta på trycket. Mm. I den så finns det inte trän också, jag ska försöka sätta mig så att det kommer i skuggan där också då. Och här kan man fylla på vatten här. Genom ett rör som rinner här. Och sen kommer det två vattendrag till här om jag, om jag, nu ska vi se här. Det är första gången jag kommer här nu för 2014. Man kan gå igenom skogen också genom en skoterled som går till vänster här. Vi kommer att följa den här vägen, hela vägen upp till vändplanen. Där jag kommer ta lite välbehövlig rast också. Det är en ganska fin utsikt också där, man kan se ett vindkraftverk också. Som finns utanför Garpenberg. Alltså vägen är jämn och fin också man ska kunna cykla här. Det går som alltså en, en skoteled. Till vänster här. Det är några gånger jag har varit här nu och gått och cyklat. Jag tappar mp pt spelar också. Så att, eh, vi kan se, det kommer i alla fall ett vattendrag här och så längre upp ska det komma ett till. Och de rinner alltså ner i dammsjön. Det första ska komma med stön här, det går en skot, det leder till vänster här nu snart. Man ska kunna döpa om det här programmet också och säga att det heter Gunnar och Diktafon. Och det som jag har i studion där, Gunnar mikrofon live i studion. Och så döper vi om det här programmet. Och så döper vi om det här programmet till Gunnar diktafon. Och här är ett vattendrag också ja. Här är det första, eller det andra. Det var ett vattendrag. Och så ska jag komma ett till. Jag tror vi dröper om det här programmet från och med idag också så att se att det här är Gunnar om Med inbyggd mikrofon. Och så i studion kan jag köra Gunnar mikrofon live i studion. Det var ett vattendrag. Och så ska komma en skoteled också här nu snart. Och så ha en större vattendrag här om en stund. Det är alltså stora djupbäcken som kommer från... Ceters kommun, som också rinner ner i Damsjön. Nu måste vi försöka hitta en plats där vi har lite skugga i alla fall. Jag har i alla fall vattenflaskorna med mig här och kex också. Så det är några gånger nu som jag har gått här. Och jag kan så att säga hur de går Här korsar vägen alltså, eller där korsar skoteleden den här vägen. Och till vänster har vi gått genom skogen på skoteleden, upp till nästa skogsväg. Vi har också sett att slippa den är enorma uppförsbacken som är. Ja, då kan man gå genom skogen där. Här är en skoteled upp till nästa väg. Helt enkelt. Vi går upp till nästa skogsväg och genom skogen här, som man kan använda på samman. Det är torrt och fint i marken också här, det är, inte en massa, det är inte en massa blött och lerigt och sådär. Den här skogsvägen kommer så småningom att ta slut här i en vänplan där vi ska försöka få lite skugga också. Faktiskt, vi ska försöka få lite skugga här. Du kan försöka få lite skugga så småningom också. Och så kommer nästa vattendrag om en stund också. Den rinner också ner i dammsjön. Ja det har regnat också känner jag för det är lite blött här. Jag stirrar lite med skorna. Det har varit lite, det har varit lite blött här. Vi ser vi Höga Berg också långt borta. Ja, jag har cyklat lite grann men jag har faktiskt skott nästan hela vägen. Ja, här kommer det strax stora djupbäcken, som är en, en större kanal helt enkelt. Det är en större kanal. Det ska vi se strax. Den större och bredare kanalen som här. Vi ska ta dricka lite grann också här. Ja, Gunnar och diktafån. Tror jag vi ska döpa om det här programmet till. I fortsättningen och i studios ser det Gunnar och mikrofon där vid studion. För att det är ju det det handlar om egentligen. Det här är ju en diktafon jag pratade i. Och en diktafon har jag alltså en inbyggd mikrofon. Det ser inte så vackert ut här. Man har ju liksom varit så att säga och, och härjat här så att skogen har fått sin omgång kan man säga. Den är färdigproducerad. Och här kommer alltså stora djupbäcken. Från Ceters kommun Från Ceters kommun rinner ner i dammsjön Och det är människor som har grävt De här kanalerna genom skogen Det här kan inte greva sig själv Det är människor som en gång i tiden har grävt det här för att sjöarna ska ha förbindelse med varandra Naturen kan ju inte göra kanaler Utan det är människor som har grävt. Långt tillbaka i tiden Har man grävt de här kanalerna jag tänker att ja, det ser inte så vackert ut, när man har producerat färdigt så att säga. Det ser inte så vackert ut då. Stora stenbömlingar som har kommit upp och så vidare. Det, det ser bedrövligt ut, här kan ju ingen människa gå överhuvudtaget. Man kan inte gå, gå som en människa kan inte gå här. Det bara stora stenbömningar överallt. Så att, det syns att de verkligen har varit här. Det är som liksom färdigproducerat med att lämna stora stenbömningar kvar på marken. Det, ser ju, det här ser ju för jävligt ut helt enkelt. Man har spart en del träd man har gallrat också här. Men det ser ju helt enkelt förjävligt ut. Och där borta går nästa skogsväg. Och här kommer att avsluta så här nya där uppe. Jag har en viss utsikt också när jag kommer upp dit sen. Det är... Gunnar och diktafon. Så tror du mig nu så heter vi inte Gunnar och mikrofon längre när vi är ute så här. Vi heter Gunnar och diktafon. Ja, nu kan vi fylla på mer sen i det där röret sen. Här är stora stenbömlingar som är upp och nedlagda ur marken här. Och ja, fläktar lite grann här, nu ska vi kämpa på så att vi kommer upp till en väntplan som är ganska högt upp där. Den här vägen helt enkelt tar slut. Och eh, mer och mer utav himlen kommer delvis fram också. Så det här är ett produktionsområde som man har varit på. Helt enkelt. Och Nu ska vi gå på här då, så vi kommer höger upp och får lite utsikt också. Kan se de imponerande bergen och vindkraftverken och allt vad det. Och solen har ju mer kommit fram också nu då i genom det här molntäcket som var förut. Det här har man varit att säga och här är man färdig här. Det går inte liksom att ta mer här. Man har spart man har faktiskt sparat ganska många tallar här. Har man gjort. Och det kommer rinna vatten också längre norrut här. ska också gå i där borta. Vi kan inte se. Jag måste beskriva för er. Vi är så norr om langsöten här, så att eh. nu ska vi komma högre upp, upp till en vänplan här. Då. Det kommer att rinna vatten om en stund här också nu. Då. Det kommer att rinna vatten här. Det fläckar ett mycket också här. Så det här är ett stort produktionsområde helt enkelt, men man har spart ganska många tallar också här. Man har spart ganska många tallar också här, faktiskt. Man har spart, man har gallrat här, man har inte tagit bort alla tre, utan man har spart. Jag kan se att det är ganska mycket tall kvar. Det kan vara att man har tagit björk och grantrén och sparat en del i alla av tallarna. Så det är inte helt och hållet... Delvis är det väl ett och delvis är det gallrat också. Faktiskt. Nu den skön vind också i samarvärmen här i måndag den 9 i juni 2014. Och jag får korrigera mig själv också för nu heter jag inte Gunnar mikrofonen ute. Utan det är Gunnar och en diktafon. Och alla vet ju också att en diktafon har inbyggd mikrofon. Så nu byter vi namn på det här då från det med idag. Gunnar och en diktafon. En stor del är i alla fall ett Karlhögge, men en mindre del, en ganska stor del i alla fall är också galrat område. Och det kommer att rinna vatten någonstans här nu. Faktiskt. Och det hela avslutas sen så småningom i, ett, i en vändplan helt enkelt. Det här nu är så lågt va så jag kan inte se de höga bergen som jag. De höga bergen och vindkraftverken geir. grejer se Det kommer att rinna vatten också om en stund här. Och här är ett stort produktionsområde där man inte har gjort ett kalhygge utan man har gallrat. Som här. Här har man gallrat helt enkelt. Här är det gallrat, här man har man sparat både tallar och granar kan jag se, mest tallar och även granar också, man har sparat en del trän, man har gallrat helt enkelt och nu börjar vi se höga berg och grejer Så ligger runt omkring Långsytan och långt bort också. Vi ska det kommer till det. Vi kommer inte att stanna och vila. Vi ser vindkätverk utanför, utanför Garpenberg. Och höga berg och grejer. Som ligger utanför Långsutom. Vi ser höga berg som ligger kanske flera mil här borta nu. Jag menar, de här vindkätverken ligger ganska långt bort härifrån. Herregud. Och höga berg och grejer. Ja. Vi tar en bit i taget här nu och stannar vid för att rösta påsa, för att Jag kommer fram på korpen. Korpen. Hej på korpen. Det höga berg och, och vindkraftverken då. Så nu kommer vi högt upp här. Och här är alltså produktionsområde som är färdigt så att säga. Och här är vi en gallrat. Vi har sparat mycket trän här. Där borta var det mer kalhygge. Va? Så här är det gallrat och här verkar det bara vara gallrat. Höga berg och, och, och vindkraftverken. Vi kommer sakta men säkert ta oss upp för den sista backen också. Vi kommer ta lite bit i taget här för att kunna komma upp. Det är varmt och hett, helt enkelt. Ja, det är vindkraft, vindkraftverken där, utanför Garpenberg och Höga Berg. Det är Nu kommer vi att komma högre och högre upp också. Sakta men säkert. Vi kommer att behöva stanna och vila också och låsa pusta. Så det har vi döpt om det här programmet från och med idag. Det är Gunnar diktaform. Och som sagt, det finns en inbyggd mikrofon i en diktafon, så behöver man inte säga mikrofon. Måndag 9, jag var ute på söndagen också då, turstationen. Röterustationen. ica butiken och så duschar jag länge. Värmt och hett, sommar i Sverige, Dalarna. Södra Dalarna, Hedemora kommun, som inte har så bra rykte bland företag och sånt, tyvärr våra kommun ligger långt ner. Jag tror det var plats 287 långt ner över kommuner som man ska flytta till. För det kan inte kommunen skryta med i alla fall. Men det vill man nog inte kommentera. Hur, hur lågt långt ner kommunen ligger helt enkelt på den här listan. Det Höga Berg och vindkraftverk. På produktionsområden. Och här har man gallrat. Vi kommer nu att komma Höger och höger upp. En bit i taget helt enkelt. Det är ganska på de här backarna. Så här har man hållit på. Men de har ju spart mycket trän också. Här är ju mängder med trän som är kvar. På höger sida och även på vänster sida. Är det väl både tallar och granar. Ja det är det. De är kvar. Så att ibland så kan man också gallra en skog. Vilket man delvis har gjort här. Faktiskt. Ja. Nu ska vi ska ta en liten bit taget här. För att det kommer utav stopp så småningom i en vannplan här. Men man ser ju verkligen att de har härjat. Och varit så att säga här tidigare. Det det ser inte så bra ut för att säga. Skogen börjar vara som den är, naturligt. Men nu har vi enorma mängder med skog i Sverige och det skyddas ju också. Vi får ju nya naturacervat också. Jag har besökt många naturacervat faktiskt. Ja, vi är utanför Långsutten här. Jag bodde också i sex år, också i Seter periodvis och i Sigebo, Magistatsvägen där. Det blev totalt två olika lägenheter där. Sen blev jag, av med jag fick inte jobba kvar på järnvägen och så, så att man kan inte ha dubbla lägenheter. Jag betalade hyran i Märsta också där, plus i Seter. Så det var mycket pengar som gick åt till dubbla, dubbla lägenheter, dubbla elräkningar. Dubbla hyror. Elräkningen var ju dubbelt också. Och dubbla matkostnader också. Man måste jag alltid se till att man hade mat nere i Märsta och mat i Sete va. Det var lite jobbet det där. Så när man var ledig till exempel åkte man upp och bland så blev det bara en fredag. Man kom upp sent på fredag kväll alltså. Verkligen sent. Det sista Dalatåget från Stockholm Central. Ja sen var det lördag och sen... Det var det ganska så snart också en söndag och sen skulle man ner på en måndag med första Dalatåget som gick klockan fem från Falun. det var ganska så tufft måste jag säga. jag tror jag att det är där uppe, eller det kanske inte är. Det kan det inte vara förresten, det måste vara ett berg. väga berg runt omkring här och nu kommer den sista, verkligen jobbig backe här. Så vi ska ta en bit i taget på här och vi ser ju också nya planter kommer här. kommer nya planter här utav träden också, granar och tallar. Det kommer nya planter helt enkelt. Utav eh, gran och tall. Kommer det. Så att eh, nu kommer den här backen här då. Som vi ska forcera här. Nu tar en bit taget här. Jag fann på korpen här. Svarta korpen står. Har är den. Stora korpar. Kommer den till här va? Ja Det stora kolpar som bor här uppe I koga Varmt och hett det i alla fall då För jag måste verkligen sätta mig ner sen och i skugga någonstans här. De måste komma upp för den här backen. Det rinner ju också med vatten här. Ja. Det rinner ju vatten där borta där också. Som kommer över här. Det är flera vattendrag som rinner ner i dammsjön. Som kommer från. Jag tror det fanns setet där. När jag var ute och cyklade sist. För att så var jag ju där vid Amshuttan. Eller. Ja. Nej. Myckelbevägande, eller ja, Där kommer man ju sänka i, i korsningen där mot Amshuttan, Arkhyttan. Och efter Amshuttan blir det väl, så kommer man ju till skylten också. Där man är inne i Ceders kommun. Men det här är ganska jobbigt i alla fall idag ska jag säga det här. Gunnar och Diktafon. Så vi har bytt namn här under programmets gång faktiskt och inspelningens gång. Ja, det är beklagligt också att vi har långa perioder med inte så bra väder. Att det behövs regn det är en sak, men att eh, i slutet på april månad så blir det helt enkelt väldigt kallt veder. Där borta går nästa skogsäg helt enkelt. Så det är beklagligt att vi fick så dåligt väder också i slutet på april månad. Så det har ganska länge. Så det ser ut som en plastbit som har i träder. Det ser ut som en plastbit som har fastat i träder av något slag och hänger på bränkor. Det är en liktation, eller? Ja, det är mycket märkligt i alla fall det här. Någonting som har fastnat i ett träd. Oj. Det är en megafon. Den här solsting. Ah, jag ser dammsjön. Det här var en backe som inte duga. Det här var en backe som inte duga. Jag ser dammsjön där borta. Det är någonting som har fastnat här i ett träd. Det inte slut än på den här upphörsbacken ska jag säga er. Jag ser inte vad det är riktigt faktiskt måste jag säga. Det är någonting som man lyckas fasta i alla fall i en tregren och hänger omkring och dinglar det. Så det är jobbigt att ha en på oss också, men tyvärr så måste man ha det. Eh, alltså det är så grovt grus helt enkelt. Någonting har blåst i alla fall och faset i en trägren här. Det är svårt att se vad det är, det är någonting plastmaterial. Som hänger omkring och inte kommer loss från den tre grenen. Uppförsbacken är inte färdig än faktiskt. Utan nu måste vi kämpa här för att komma upp för den. Vi har en liten bit kvar på den besvärliga Sverige Så Den kommer att ta slut i en vändplan. Man har gallrat här i alla fall och start. Det var ett karlhygge i alla fall, det var det ju, men här är ju gallrat helt enkelt. Och nu har vi sista biten kvar på den här vägen som kommer ta slut här uppe. I en vannplan. Det såg så lite grann av dammsjön. Vindkraftverken, Höga berg. Och det här är en eh, maffig uppersbacke kan jag ju säga att det är. Det är Gunnar en diktafon. Vi har döpt om det här programmet också nu. Så Vi kommer upp till toppen av den här backen helt enkelt. Vi är strax uppe för toppen nu. Jag har upp och ner på hela jorden här så att det är fullt med stenar. Men det är gallrat här. Så att det är kvar. Det finns många tre som är kvar här. Många träd är kvar här uppe faktiskt. Här är toppen av höfersbacken. Är det? Det planar ut så att säga. Det första gången jag kommer hit för 2014. Den blir en och jag ser också vändplan nu. Jag har kommit förbi toppen av den öpersbacke som är här. Och den var eh, ganska jobbig. Det här har man ju gallrat i stor del. Jag har tagit trän, men det är många trän som är kvar. Även om ganska många trän också är borta. Så det är till stor del gallrat område. Längre ner så var det ett rent kalhygge på ett område som är ganska så stort. Där sparade man ingenting, men övrig övrigt är det ju gallrat. Och eh, samtliga skogsvägar som är här uppåt, de tar ju slut. Man kan inte komma i långt som helst på dem, de har en ände. Här har vi stenbömningar som heter Duga måste jag säga också. Riktigt eh, enorma stenar. Det är första gången jag kommer hit nu för 2014. Jag får skylla på att det periodvis har varit dåligt veder också, tyvärr. Det har inte varit bra veder, helt enkelt. Det har inte varit bra veder. Eh, jag känner trött sliten hungrig kiss när jag hade allting. Va? Så att... Här har vi alltså en plan där jag ska försöka komma i skuggan. Och sen när solen flyttar på sig så ska jag försöka att flytta mig till skuggan också. Det dallar också i luften också. Som ni vet så kan man också spela in med en kamera också för den har ju inbyggd mikrofon. Det blir alltså AV-formatet som man kan göra om. AV-formatet kan man göra om till MP3. Om det delas upp i flera filmer så kan man välja då att göra det till en enda mp3-ljudfil från flera filmer. Förr så kunde man inte det. Man filmade till exempel Radio Nord. Men det fanns ingen mikrofon. När man filmade så fanns självklart ingen som helst mikrofon. Det fanns ingen mikrofon på, på kamerorna. Jag kunde filma, men man kan inte få upp något ljud alltså. Och det är också löst genom att man har digitalkameror med inbyggda mikrofoner. Men vi kan ju inte ens se var mikrofonen sitter än så det är bara lite litet hål någonstans. Men hur kan det bli så kraftigt så starkt ljud från den inbyggda mikrofonen i kameran? För det blir verkligen starkt ljud. Och här har vi alltså en vändplan omgiven av några träd i en central del av väntlanen. Ja, det där var en uppförsbacken som heter Duga. Och nu har jag ju väldigt bra bromsar på den här cykeln också som verkligen nyper både fram och bak. En kraftig, stark frambroms och likadant med bakbromsen också. Och det är inte så dålig cykel det här. Nu har jag till stor del gått. För att komma upp hit. Det här är alltså gott för att komma upp hit nu. Jag har cyklet på, på, på några små ställen. Det är ganska högt upp det här nu så det kanske blåser lite extra mycket här uppe också. Och här är det ändet, änden. Och här är många trän som är kvar men det är klart. Det är en väldig massa trän som har gått bort också här för att det var en tät skog här förut. Men ändå är det ju trän kvar, men många, många trän är ju, är ju borta. Men i och med att det är många trän kvar tror jag så är det inte lika upprörande eller, eller, eller fult till exempel. Utan det är helt okej. Okay. att man gallrar helt enkelt och eh, jag har en varselväst på mig och naken överklapp under och där borta går nästa skogsväg faktiskt Den nästa, där borta går nästa skogsväg Den nästa skogsväg går alltså där borta Vi har utforskat nu, jag har alltså utforskat nu skogsvägarna hela vägen norrut. Jag har utforskat skogsvägarna norrut här. Ni kan inte se här men jag hänger ut en liten, en, en, en, en, en, liten uh, sak här. Och, och tar med blåsan. Jag tror blå, att det blåsan är mer tävlemättalhår nu. Vet. Fan, är den här stormvindarna ju vette. Wow. Åh. Så är de blåa, fan, det tämma blåtar i hela nu är oh, det är jävla Vi fan, jag är fan. Det är ständigt pissande på natten också. Ja, och jo Lindberg har ju en potta också. Han har ju bögat ihop med Lasse Södergren förr så det är bra äckligt. Han har han berättat på telefon, men det säger han ju inte i ja. ja. Ni ser inte där för jag har ingen kamera med mig här. Utan det är bara en ljudupptagning här då. Oj, vilken upphörsbacke det var då. Oh, oh, oh. Den Nej, var häftig den där. Det ska vi inte här nu, jag har en Det första gången har vi kommer hit här och jag får ju beklaga också det dåliga vädret Som har gjort att det inte har blivit bara några enstaka inspelningar ute. Nu är vi ute här för första gången med cykel nummer två. Vi har till stor del gott också. Men... Nu står vi i den gassande solen. Och tamp lådan är på 30-talet. Och någonting. Ja, vi har recording här. Stycken nya batterier laddade och fina. Jag köpte väl 10 eh, stycken, tror jag, förstås Och vi spelar in. Så. Så. Räkta på att jag är klar. Borta går nästa skogsväg. Raktar upp, bärsmed här. Så vi ta och... Ja, jag råkar pilla på det här nu så att nu är vi del två. Det blåser så att jag blir galen också. Jag tänkte inte på det här. Jag hörde en röst, jag hörde en egen röst. Då har vi del två här då. Vilka fan, och är några kamrader jag hör röster. Jag råkade bryta inspelningen nummer ett. Och vi ska jag ta och... Ja, inspelning nummer två. Inspelning nummer två här. Och det andra ska också gå där borta ja, också. Det är stormvind där. Här, men äh, det är varmt i alla fall. Är det ju. Jag åker det pilla. Jag råkade pilla i alla fall och bryta då ettans inspelning vi är nummer två nu. Jag fick nämligen höra en röst här. Det var min egen röst. Och nu åker alltså varselrösten av också. Så nu håller jag har apparaten det blåser lite kraftigt här. Jag får, får försöka att... Jag är alltid hjälp om det blåser i mikrofonen här, för det gör det säkert. Väldigt ja, kraftigt. Men nu har vi jag säger i alla fall. Och där borta går nästa skogsväg, som sagt. Va? Och det är Gunnar en diktafon här. För första gången då för 2014, när jag är uppe och jag har en överkropp över också nu då. Militärbyggs och känger på, men jag håller i apparaten. Och det blåser ju 50 meter per sekund så där. storm stormvindar är det ju. Riktiga stormvindar alltså. Det är inte nådiga vindar här uppe, det tror jag att det är sommar. Och det är första gången jag kommer upp den här vänplan och jag det pilla. Jag hörde en röst där faktiskt, jag har min egen röst. Del två är här då. Och den här apparaten har ingen USB-överföring här så man måste spela upp och spela in så att det tar så sin tid innan jag kan publicera de här inspelningar ränna. Nu går jag också med naken över kropp här och haltar på vänster foten här. Jag går runt den här lilla vänplan som är här. Så här tog det slut här och det var ju en verkligen skönt att komma upp till toppen på den här enorma upphörsbacken också. Och ser höga berg där borta. Bergstopparna ser man. Bergstopparna är man ser där borta eller? du. Så höga berg. Ja. Väg ända där vägen tar slut. Här tar vägen slut också igen. I en plan. Jag kan inte fatta liksom. Jag hörde en röst där. Men det var min egen röst. Ja. Tänkte vad fan. Ja, jag råkade tiden bryta då. Så att det är andra delen här. Fortsättningen på inspelningen. Och det heter alltså Gunnar och Diktation, från. och med nu. Programmet har bytt namn här under. Själva inspelningen. Alltså under själva inspelningen så har vi bytt eh, namn här. Och jag håller mig ganska nära mikrofonen också här då. Faktiskt. Och eh, det blåser ju väldigt kraftigt här. Det är någonting jag absolut inte kan påverka. Får försöka hålla mig i skuggan också här. och Meningen är att jag ska få lite sol här på min nakna överkropp idag. Både på ryggen och, och så. Så jag kommer röra mig lite grann runt omkring här nu. Och där borta går ju nästa väg också. Så man ju sig i två delar. Så nu är vi uppe på den här... planen. Det, det hör verkligen att det blåser på, på mina öron så här liksom. Ja, det, det låter i mina öron när det blåser. Så att... Uh nu är vi uppe på vändplan här och jag har mikrofonen ganska så nära min mun också här verkligen nära så här jag pratar lågt nu då och det är en röd lampa som lyser också och sen får man överföra med vanliga audiokabel också då faktiskt faktiskt nu vill jag få lite solbränna här. Vi får lite sol... Solbränna på min nakna överkropp idag. Och så håller vi den så nära munnen som möjligt också här. Så att ni verkligen hör exakt varje ord som jag säger i detta blåsiga... Ja, sommar är det och vi har måndagen den 9 juni 2014. Gunnar en Vi bytte namn på programmet här under, under sändningens gång här också. Det här är varmt och hett måste jag säga, verkligen. Det här tog vägen slut. Och meningen är att nu att jag ska vara här ett tag och få lite bränna här på armar och magen och ryggen och sånt, faktiskt. Så att, uh, det är helt nya batterier också och extra batterierna är ju helt nya och laddade också. 40, 40 stand för 10 stycken var det väl. Kameran har ju problem också när man filmar mot solen där, det blir något konstigt ljus där. Det kanske man kan ställa in också i inställningarna där, men tyvärr så kan jag inte riktigt hur man ska ställa in när det är kraftig solsken helt enkelt. Det är en mängder av inställningar som jag inte jag fattar alls inte riktigt hur man ska ställa in olika inställningar. Jag har inte några bingor i mer. Han kan ju det där. Han är ju mästare på kameror och fotografer. Ja så var min egen röst som jag hörde faktiskt prata. Det var det. Jag råkade trycka och pilla då så att jag bröt själva inspelningen. Men vi har ju då startat upp nästa inspelning istället. Del 2. På grund av en 9 juni 2014. Och ingen ansvarig utgivare finns det Jag har hållit på några år med det här programmet. Nej, Det var Gunnar Mikrofon där. Men har ju det gått i graven då. Och där har det gjort. För att nu heter vi inte Gunnar Mikrofon längre. När vi är ute. Utan vi Gunnar och Diktafon. Med inbyggd mikrofon som alla vet. Men Gunnar Mikrofon lever vidare. Det finns nämligen reserverat tid på Sverigekanalens webbradio för ett program som heter Gunnar och Mikrofon live i studion. Så det kan också dyka upp ibland. Och även Gunnar på 60 minuter kan leva också kvar på söndagarna klockan 19-20. Eller hur det var. Eller var det månad till fredag 19-20 också va? Ja. Det kan också äh, finnas möjlighet att köra Gunnar på 60 minuter. Så det är begränsat till 60 minuter. Eller Gunnar mikrofon live i studion. Och jag hoppas säkert att ni hör vad jag säger också klart och tydligt här. så att ni inte missar någonting av vad jag säger. Och det är högt upp det här naturligtvis. Med en sådan utsikt va. Så att uh, när man är extra högt upp så blir det också extra blåsigt. Och... Uh, får vi se här. Jag har tagit av de här krokarna till hörlurar också. För blåser det i öronen och såna här saker. Men vi ska se här att det kommer lite solsken helt enkelt i... i, i ...på min nakna överkropp här. Jag har ju alltid hörlurar i öronen också, även på natten här, så att nu har jag faktiskt droppat av dem och nu svepar vindarna kraftiga här. Nu får jag hålla mikrofonen ännu närmare munnen här. Så att nu är jag nästan inne i jag kan ju svälja den också långt ner i halsen här. gröna mikrofon lever vidare då live i studion men äh, ute så är det från och med nu faktiskt en ändring under programmets gång äh, Gunnar om diktafon. Det är en Olympus här. Nu hör jag öken. VN 7700 Digital Voice Recorder. Del 2 här. Jag hör göken. Nu hör jag en gök. Nu hör jag en ska Någonstans ganska långt borta kan jag höra en jök som säger koko faktiskt. så det är nog bara jag som hör den. Så nu är det första gången som jag hörde göken här uppe. Jag var ju sett det en gång på en där. Då var en jök som sa så här. Koko, koko. Koko, koko. Men det är lite, lite konstigt den där göken, var den inte nyktar. Så här har vi inga hörlurar i öronen helt enkelt. Utan nu lyssnar jag på de naturliga ljuden som är här. Så där i vi öken Och vinden friskar i ganska bra här också. Det blåser i mina öron och så vidare. Så går jag omkring här med naken överkropp. Så har vi stängt av MP3-spelen och tagit ur hörlurarna också med krokar här. De ramlar, de ramlar inte ut i öronen helt enkelt. Varmt och hett är det. Och eh, det finns ingen USB-överföring USB här. Utan man måste helt enkelt. Man måste helt enkelt. Man måste helt enkelt överföra med vanliga autokablar Och spela upp och spela in. Det är mycket med det tekniska här. Där har vi nog en bofink. Varmt och hett väder är och Vi har ju fått eh, mera eh, blå himmel också. Även om det finns vissa slöjmån. Och det finns enstaka andra mån, så är det till stor del I alla fall annat molnsystem förut. Det var ett ganska så Kompakt eh, Täcke med, med tunna mån. Nu är det mer spridda stack mån som det heter Och mer klarblå himmel Som öppnar upp för solens hetta och värme Så då blir det betydligt varmare och hetare helt enkelt leder. Jag håller i apparaten också. Det är väl trollslända. Vi har hört jöken Helt enkelt Så vi har hört göken här. Nu får vi se att vi kan få lite solbranna här då. Jag har fått lite grann på armarna förut. Men nu ska vi kunna få lite mer solbranna här på delar av överkroppen här. Armar och rygg och magen och sånt. vi har där ut här några temar. Och någon insekter och slag där. Så det blåser upp ganska kraftiga vindar ibland också. Och där borta går nästan skogsväg. Och nu har vi inga hörlurar i öronen heller. Det här var hörlurar från Philips med sina här krokar helt enkelt. Men de sitter i alla fall kvar i öronen, och ramlar inte ut. De här inerlurarna in helt enkelt från en Koss här. de är kraftigare och högre och starkare i volym. Men de, de glider ofta ur öronen också, tyvärr. Så det jag på här faktiskt. Det är fint, stabilt veder i alla fall. Och det är klart, det är ju ganska skönt att det blåser också faktiskt, måste jag ju säga. Eh, det måste jag ju säga att jag är. Jag vet efter min snodtrasa här, men den hade jag ju här. Jag fick stor solstäng faktiskt, för jag hörde en röst, men det var min egen röst. De dyrare diktafonerna har ju troligtvis också USB-överföring med handen här. Mm. Det var länge sedan jag var här uppe, och det är ganska högt upp det här, så att det blir lite blåset måste jag säga. Ja, nu hörde vi öken igen här då. och nu håller jag mikrofonen närmare också munnen här, för det blåser ju upp en hel del. Ja, och det är cykel nummer två faktiskt som får tjänstgöra här. Och det är inte så dåliga grejer, jag var i alla fall ute kanske två och en halv mil på cykeltur nummer två för i år via på mycket Bemyckelbövägen hem. Och där var jag ju verkligen nära också. Ceters kommun, helt enkelt. Det var bara några kilometer från Ceters kommun jag var. Vi får inte gå på en svullen, överanstängd, inflammerad fot och vänsterben. Och det funkar att cykla också. Jag vet inte så att jag känner någon direkt smärta men det känns ju lite ansträngt det gör det ju. Men rent allmänt så har jag lite dålig kondition och så vidare också. Jag tog det extra lugnt i alla fall och gick det en stor del med cykeln idag också. Det var ju delvis besvärligt också motvind och liknande också. Nu ja, har vi lite stora delar en, en klarblå hemma med lite stackmål här istället för den här ganska teta slöjmålen som låg på förut. Så att Solen värmer upp en hel del här nu faktiskt. Och det är väl en olika fågelkvitter vi hör här, bosinklar och liknande också. Men jag måste ju säga att jag drömmer ju verkligen otroligt mycket. Och så måste jag ju lätta på blåsan också i lite en sån här... På natten Ibland är det välja mängder också Just då har det inte varit såna här stora mängder Men ibland är det alltså en liter Det låter helt sjukt men det är sanningen Och ja Jag drömmer verkligen Och här börjar kängorna gå sönder också Jag släppa där Tyvärr alltså Så börjar de här och gå sönder också nu släppa det i alla fall lite grann där. Men jag kan nog ha dem än så länge. Jag har haft många kängor som har gått sönder måste jag säga. Man har fått sten och allting i dem. Ja, det är bara släppa lite längst fram där, men det är inte någon större för än så länge. Det kanske man kan ta klister och sen sätta någon klämma emellan så att, det, så att det pressas ihop där. Det börjar släppa lite där fram till nu. Ja, och här har vi någon slags insekter och någon slag också som kan lyfta och flyga. Meningen är nu att få får lite färg på de olika kroppsdelarna här. Som armar och rygg, magen och så. Och därför så rör jag mig lite grann kring det här området här. Eh. Vi har en del trålsländer också här. Ja... Eh. Jag tror att de här dyrare diktafonerna har någon USB-överföring vilket skulle ju underlätta men det här är den billigare varianten och då finns inte den USB-överföringen men de dyrare har troligtvis en, en, en anslutning med USB. Men här måste man spela upp via kablar via hörlurs i taget. Men nu har vi också göken där. Nu har vi göken igen. här är vi ju vägsände. Alla vägar tar ju slut någonstans. Och jag har varit ett antal gånger här uppe förut. Måste jag säga. Vi kan ju inte gå genom skogen här eller genom eh, produktionsområdet här. Och inte med cykeln heller men det är bara en bit bort där så är eh, nästa skogsväg som går där borta. Men jag brukar tänka på det när man går på den skogsvägen så brukar man tänka att här borta ligger den här skogsvägen. Och det var ju tämligen anstängen att komma upp hit också så det är en stor bedrift bara att komma upp hit. Det är lite så farligt, de, släpper, de har lite grann på ena krängan. Är inte värre så här så kan jag ha dem än så länge. De känns ganska trånga också de här. Framförallt på vänsterfoten, för den är nämligen svullat upp också. och de är trånga också överhuvudtaget. Man skulle behöva en större storlek helt enkelt. Och nu går jag runt den här äh, vänslingen som är här. Det är varmt och hett väder Vi befinner oss norr om Långsutten i Hedemora kommun. Och Hedemora kommun har väl ingen som helst uppgift om att kommunen ligger lågt låg ner i rankningslistan över bra kommuner. Att man ska flytta till... Och, och företagsvänligheten och så vidare utan det, det är någonting man inte, inte tar upp på kommunens hemsida. Jag tror i alla fall inte att man har gjort det. Man ligger alltså mycket lågt. Jag tror det är 300 kommuner, eller vad är det? Man ligger alltså... Eller är det 280 kommuner, hur är det? Helbora kommun låg alltså på 279 plats, och liknande vad. Det är ju mycket lågt ner. Det är absolut inte en bra kommun att flytta till. Och det är inte företagsvänligt. Och det är mycket varsel. Och det är mycket negativt här uppe på tomma lägenheter. Ja. Och göken hör vi också. Och fladdrande äh, heavy metal hår också. Hur man vänder vid sig så åker håret omkring åt olika håll. Där. Ja, så att nu får vi se här att, att jag försöker få lite färg på den här delen av överkroppen. Nu har jag en gök också. Och sen är det inga problem att kunna komma in i Söters kommun, det är ganska nära faktiskt. Jag var ju framme vid den här vänplan också en gång här flyt ovanför Flyttisjön. Det är bara att fortsätta in i skogen en liten bit där. Sen är man över i Seatis kommun där det är och det här. Och den här cykelturen var ju verkligen maffig alltså. Det var ju årets första långtur. Via Svinohed, Svinö, Husby. Och det var 6 km. ja. Och sen från Husby till mycket vägen och upp till Långsättan och så vidare. Så att det, det handlar väl om två mil över det. Helt enkelt. Det har nog aldrig funnits någon byggelse här uppe i skogen Vad jag kan minnas i alla fall. Nu har vi ökat ganska kraftigt. Och i Cetors kommun så minns jag att det var jaktstugor i skogen också. Jag fick som att det var sådana här skogsvaktarstugor. Men det var jaktstugor. Men jag har än så länge inte verkar jag kan minnas sett någon jaktstuga här uppe. Det är möjligt att det har funnits människor som har bott i några enkla stugor som är rivna också, det kan man inte veta. Det kan ha funnits några, några få människor som har bott i små stugor här uppe i skogarna. Det finns en skogsväg som går till vänster där vid lilla djupbäcken. Och långt, långt där uppe så är det en första skogskärn, en stor, som en liten sjö där, skogskärn. Och på andra sidan finns en brygga och så fanns det som en liten väg man kunde komma fram det. Och det här i alla fall så ska det finnas en stuga. Ett fritidshus där. Men vi vet ju inte om det har bott människor här på 1800-talet i små stugor i skogen här. Vet inte om de här vägarna fanns ens på 1800-talet? Det kan möjligtvis ha följt så enstaka stugor med människor som har bott här upp i skogarna här. Eller ut de här skogsvägarna om de nu fanns och så vidare. Så de är borta och rivna helt enkelt. Det är, det är mycket möjligt helt enkelt. Det är fullt möjligt till och med. Och nu vi får solen här. Vi får solen jobba här. Och värma upp min kropp och göra mig lite solbrand undersidan av varman är kritvita här. Det är hemskt egentligen det här att man är stolt över den vita rasen och så vill man bli lite solbränd och brun. Är inte det konstigt det? Och solbränden vet, ni kan ju sitta inne ganska länge i kroppen också när sommaren över sen, Men sen så småningom så är bara ut. Men om man är för det vita rasen ska man väl inte tycka om att bli solbränd. Men nu är det ju sol och sommar. En väldigt kort period. Och därmed så har vi möjlighet att bli lite solbrända. <går> ja, men då ska vi inte se ner på människor som har annan hudfärg heller va? Men kanske man inte gör. Finns det finns ju de som gör det men... För då ska man inte kunna tycka att det, att det är helt bra att bli solbränd och få lite solbränna på kroppen Om man inte tycker om människor som har lite mörkare hudfärg än den vita det handlar inte om hudfärgen egentligen, det handlar om att, att det är sådana enorma problem Med sådana enorma mängder med människor som kommer från främmande länder Vi går inte in på det nu Ja, jöken har vi i alla fall här då och Gunnar en megafon <laughs> Diktafon var ju så från och med idag så har det gamla programmet här Gunnar mikrofon som spelas in ute eh, lagts ner och ersätts av Gunnar och en eh, inte en megafon utan en diktafon en Olympus en mycket liten rackare som på nät kostar under 500 kronor utan fraktavgift så den har ingen USB-anslutning. Sen finns ju naturligtvis mycket, mycket dyrare. 800 kronor och sen fanns det andra firmer och sånt, så där talar vi om tusentals kronor. Så det här är lite rackade. Helt enkelt. Vi har Jöken där. Jag brukar titta på gamla bilder på mig också. Jag hade väl aldrig kunnat drömma om att jag skulle hamna i Hedermorna kommun och flytta till Långsöten och så vidare. Jag har varit i alla fall några år i Seders kommun där, jag bodde i Siggebo. Man kunde hålla sig för skratt ibland sådär, men det var i alla fall bättre än Märsta. Det var det helt klart. Men det är ganska så blåsigt här uppe också. Vi nöjer oss med att få i alla fall lite färg idag på den nakna överkroppen här, på delar av dem med armar och rygg, mage. Och eh, någonstans bort där har vi göken också. Men det är något man inte ser helt enkelt. Man hör göken men jag menar det att det finns en annan som säger så här jag har sett en gök. Utan en gök hör man. Och så är det inte mer med det. Man ser den inte. Det har väl en bofink också. Jag går medvetet runt så här nu för att få den starka solen och, och lysa på min kropp här. Och det är väldigt olika här. En del kvinnor har inga hucklen här uppe till exempel. Fast de kommer från sådana länder va. Men en del har ju verkligen hucklen eller döljer håret till exempel. En del har ju täckt hela kroppen. Det är Lite blandat faktiskt. Men det är tråkigt att behöva se det faktiskt då. Jag drar ofta ner persiennen och så vidare för att slippa se helt enkelt. Jag vill inte se. Nej. Så jag behöver bara att titta ut genom mitt fönster ibland för att kunna se mångkulturen. Men det handlar ju inte om såna stora mängder som är märsta, för där talar vi om tusentals människor från andra länder och med hucklen och allt möjligt där. Hela världens raser fanns väl egentligen på Slöjpninggatan, det var ju bara titta ut, var från Afrika och det var senare och det var ju snedögda människor och det var allt möjligt helt enkelt. Och det hände och det händer saker som inte hände här uppe, det är en trygghet här uppe som inte finns där nere. Och det är mycket viktigt att den tryggheten finns i Långsötan. Man känner sig trygg, det finns inga gäng här, man bränner inte upp bilar. Och det är inte massa bråk mellan, mellan asylsökande heller som är under utredning också. De, de försvinner ju härifrån sen, de är inte kvar här för evigt. Som ni vet, utan de är under utredning allihop här. Så det finns väl enstaka som har fått putt och som är bosatt där. Men det har ju förändrats hela tiden alltså, jag kan inte säga att jag känner igen många av de här människorna. Utan för det mesta så, så har man aldrig sett dem förut alltså. De som fanns när jag var här från början, de finns ju absolut inte kvar här. Utan det ändras hela tiden alltså, man känner inte igen någon i princip. Vinden tar i och är i ordentligt här och vi har ju, Jag ser vi vindarna så här? Ja, Men Det är sommar i alla fall och varmt och skönt och meningen med det här är att få lite solbärna på min nakna överkropp också jämfört med att bara sitta inne i en mörk lägenhet som är neddragna persianer och allt möjligt. Och jag kissar ibland enorma mängder. Men ibland lite mindre faktiskt på nätterna nu. skvetter. Ibland har jag varit enorma mängder. Jag sover också i vardagsrummet nu också. Där jag har all teknik så att säga. Det är hela... Ja, datorer och alltihopa. Och drömmer ju naturligtvis... Väldigt... Jag sover tungt och drömmer väldigt mycket djupt. Och... Ja, och jag vet inte vad jag drömmer om riktigt. Ibland är det om tåg och sånt faktiskt. Så det det är Sverige är och det är människor och man ser tåg och Det är mycket som händer på nätterna i mitt huvud Nu har vi öken igen Så nu ska vi få lite solbränna här på den nakna överkroppen De gör sex batterier också, och det är del 2 på grund av diktatorn 9 juni 2014. Det var ganska jobbigt att komma upp hit, måste jag säga. Vindarna är ganska så friska här, och lite svepande så här, kastvindar helt enkelt. Ja, men det är mycket tankar i huvudet och mycket drömmar och så vidare. Jurelina kanske ska ringa in i alla fall nu då, på lördagen 17.15 på telefon. Han är dissident från Estland. Så jag hoppas att Lina kan medverka ibland. Det är intressant att se vad han har för synpunkter på att man nedvärderar den svenska nationalismen till och med på nationaldagen. Han som kommer från ett annat land själv. Det är många invandrare som tycker att det är helt tokigt här. Så vi tycker att vi ha vår svenska flagga utan att vi kallar rasister. För snart är allting rasistiskt. Flaggan är rasistisk och den ska vi ta bort och bränna upp. nationalsången den slänger vi på soptippen. Och. Vi ska bara lyssna på hiphop och, och säga fuck you och motherfucker och knulla fitta kuk. Svennebök, Svennehora och kanske alltså, knulla din jävla morsa. Och det ska bara vara svordomar. Och... Ja, nej. Många som drabbas av de uppbrända bilarna också är själva invandrare och det brinner ju bilar ibland i Märsta. Jag hänger med och följer med vad som händer där i Märsta och i.se så kan man följa alla andra kommuner också runt Stockholm och se vad som händer och så. Men det händer alltså inte här. Det här är långsittan och det händer inte här. Det är, att, det är möjligt att det har följdes lite gäng här uppe på fem, 40, 50 60-talen. Det kan ha varit Det var en del sån här motorburen i ungdom för När vi var polisstation här uppe så de kanske Blir lite fulla och bråkar lite grann ibland och sådär. Det kan ha varit sådär så här ragga gäng Det kan ha följdes med enstaka gäng och lite sån här typer så det är möjligt att det har varit. Ju fler människor man har i, i ett samhälle, desto mer problem blir det själv, självklart. Nu har jag ju valt att flytta till den en liten tetort som heter Långsötan. Och Jag sökte ju lägenheter i, nere i Östergötland och Småland och så vidare. Och det var mycket det här med att det inte fanns internetuppkoppling och, och såna här saker. Det fanns sådär militärflyg och militärövningar och grejer. Och jag tittar på ett radhus där i Maleksander till exempel. Då fick man åka taxi in till Boxholm. För samma pris som kommunbussen åkte. Då fick då gick, taxin gick enligt tidtabell helt enkelt till Boxholm. Och så fick man följa med den och betala samma pris som för lokaltrafiken i Östergötland. Men jag blev lite misstänksam för det, det finns nämligen militär flygverksamhet. I på Malmslätt med militärflygplan, plan och helikopter och grejer och det visade sig i alla fall då att jag hade rätt för att hon på, bo hon på bostadsbolaget där Boxholmsbostäder svar svarade mig att det stämde det, det var militära flygövningar över Alexander. för det var väldigt vackert där nere och det, var, det var radhus alltså som man kunde hyra helt enkelt, med egen en soptunna och så men det fanns, jo på sommaren fanns det Det fanns eh, en bensinstation i Boxholm Det var vi den där sjön där nere Eller med Alexander menar jag Det fanns en fin sjö där Och där fanns en camping Som på sommaren var öppet med servering Och så bensinstationen hade öppet, Men bara på sommaren Alltså på sommaren hade de en livsmedelsbutik Men det var bara på sommaren Sen på hösten så stängde de den och campingen stängdes, så att det fanns alltså ingen servicebutik på vintern. Och då fick man åka taxi till Boxholm fram och tillbaka och handla mat då. Men inte för taxipriset utan man fick åka. Taxibilarna avgick helt enkelt. Enligt en, en fastlagd tidtabell med två turer till Boxholm och två turer tillbaka. Men det var ju negativt också med militär, militära flygövningar va. Så att det, det var ju absolut nej. Det där, det där bevade jag för verkligen liksom. Med tanke på vad som var där nere så att. Det är ett minne blått och jag behöver inte dra upp det. Det är avsluttet kapitel där med. Vi, tar inte, vi drar inte upp det där igen. Men jag säger bara det att. De som plågas av militära övningar och uh, skjutbanor och sådana saker, det är inte roligt alltså. Så att... Uh, de är lite trånga de här kängorna, säger, känner jag. Speciellt den svullna foten där. Så nu vill jag få lite färg på min nakna överkropp här och finns lite grann. Det blåser ju också ganska kraftigt här. Titta på bilder också på rc också. Jag skulle faktiskt kunna klargöra ett rc -lok. Det spelar ingen roll om det är det modernare rc än vad vi hade på Stockholmscentral central där. Det var 1027 och 10... 1027 och 1039. Men de här loken är ombyggda nu. Så de modernare spakar. Men jag skulle alltså kunna klara av att... För det här sitter i, utbildningen sitter fortfarande i, så att säga, hur man gör. Man tar bort den värmeposten, batteri från skiljaren, och sen ska man trycka på en knapp för ström för huvudbrytaren. Nej, det tar jag en gång till. Bort med värmekabeln, batteri från skiljaren i, i maskinrummet. Sen trycker man på en knapp för strömavtaget upp. Kontrollera att den är uppe. Sen ska man trycka på en knapp som heter huvudbrytaren. Sen kommer hela igång och sen börjar pumpa upp huvudtrycket. Och det tar sin lilla tid. Man får vänta där och titta på metare. Du kan prova lamporna och ställa in så att de lyser rätt. Så har vi en fram- och bakom backomkopplare också. En liten sån här man lägger om. Den ska ligga i nollläget då. Nu har man den uppåt så blir det back. Och sen nollan och sen ner. Då blir det framåt. Om jag minns rätt att det var den ordningen. Fram och bakom om kopplaren. Sen är det då i mitten en fortfarande mycket liten kort spak. För själva pådrags kör, körspaken. På ärseloken är det en mycket liten korsspak. Så man bara för framåt lite grann så här så ökar ju pådraget. Det har ett stort framsteg när man tog fram de här. Efter RB-loken så kom den första RC-loken alltså, det var en del problem i början där och sånt, signaler som lades om och sådana saker. Men till stor del så har RC-loken varit en mycket lyckad sak, man har också genomfört mängder med ombyggnader utav dem. Gjort tester och sånt med vissa lok. Och loken genomgått revisioner också, och blir ommålade. Green Cargo röper om dem till rd till exempel. Ja, så jag har börjat sälja ut också vissa lok och det kommer att skrotas några rc också. Utan de äldsta där. Jag har kört faktiskt rc till öppna CSB 120. Det var 91 som vi fick radiostyrda UE-lok var ombyggda från UB-lok. Och uf -lok ombyggda från UD-lok. Och radiostyrning innebär... Att det kopplar ner vid 27 km h men man kan aldrig komma över 30 Du Det kopplar ner då. Det är begränsad fart. i lok, men väldigt starka. Man kunde dra mycket på kroken, men man kunde inte komma upp i så hög fart. Och 97 så ska vi också börja växa på oss i tomteborda. Och då fick vi ner två stycken rc 10.27, 10.39. Så skulle utbildning på dem. Och så fick vi köra en provtur till Upplands Vesby fram och tillbaka. Och jag minns när vi kom till Sonas var jag uppe i 90. Och eh, vi fick ju köra 120 då, som sagt. var Så han sa det, Ja men dra på då sa han. Och sakta men säkert så var jag väl uppe i några högre farter. Där. Däremot när vi åkte tillbaka från Upplands Väsby mot Stockholm central. Så minns jag att det kändes helt annorlunda. Jag var inte alls spänd, jag var lugn. Vi körde på ytterspår. Vi fick vänta en stund upplands fredsbind och fick klartecken klar, klar då. Och sen swissade man förbi de här stationerna i ungefär 120 km timmen Men, sen när vi kom fram till Ödrycksdals station så började det bli problem där. Vi kom på högerspår. Och vi skulle gå genom tomtebordet där Stockholm central. Och äh, där var det alltså stopp i signalerna och... Äh, med samtal med fjärren. det kom alltså inga tåg. Det var inga tåg som passerade förbi där. Efter en stund så märkte jag och handledaren liksom att det var väldigt det var väldigt öde med tåg i Örriksdal liksom. Det kom inga pendeltåg, inga godståg, inga Uppsala tåg, inga fjärrtåg. Det kom alltså inga tåg överhuvudtaget va. Och min arbetstid, jag också, jag skulle ju sluta där på en viss tid. Ja men i alla fall, vi stod där och sen när vi fick kontakt med fjärren då så var det något fel någonstans. Att det var alltså totalstopp i all tågtrafik. Och det blev kanske en timme där. Eller kanske mer. Och det hände alltså ingenting. Men sen kom det första Uppsala-Pennen norrut som hade gått på kanske två timmar någonting sådär. Och det här var ju värsta rusningstiden så att man kunde se att folk stod alltså inne i vagnarna. Vagnarna var, var fulla, alla sittkassar var fulla. Plötsligt att det resande också i mittgångarna där. Och sen började det komma pendeltåg och sådana här saker också va? Och sen fick till och med vi också en signal. Man, man fick bara komma en bit här. Och sen kom man in där så småningom i tomteborda. Eller i Haga Lund var det ju flera gånger stopp också. Det var ju tåg som skulle komma ut från, från Hagalund också, och central. Så det var ganska sekt och trögt att komma igenom det. Det var ju stopp i, i nästa signal hela tiden så här. Och så småningom så fick man komma in i tomtebordet liksom, och jag, jag sa till min arbetsledare att, att det var över, att det blev övertid. Och då fick man ju betalt för det. För min, min arbetstid hade ju passerat helt enkelt, och hade ju missat en massa uppsatta tåg på, på hem till Märsta. Så att äh, att köra äh, RC-loket upp till Upplands Vsby, det var lite småpirrigt faktiskt. Och jag, I Sona var jag bara upp i 90 km timmer istället för 120 Men liksom. Han sa dra på då. Jag började sakta ner innan Upplands Vsby, långt, långt, långt innan. För de här signalerna som är på linjerna, de sitter upp i, i, i de, här, de här kontaktledningsbryggorna. De sitter alltså högt upp i luften sitter de för att kunna synas. En del sitter på sidan så här, men en del signalet sitter också högt upp i bryggorna, högt upp i luften. Så jag började faktiskt bromsa in redan väldigt tidigt där. Och så här så har vi lite moln just nu. Men tillbaka i alla fall på Stockholm, i alla fall fram till Ulriksdal, för sen var det, ju, var det stopp i trafiken. Men där, där, där fick jag upp farten 120, alltså ner. Det sa förbi Göteborgs i 120 från upplandsvägen tillbaka till Men som sagt för Öxstal så var det någon tog där så vi blev stående ganska länge där. Så försvann ju då 1027 till Göteborg. Sen försvann också 10:39 också faktiskt försvann också. 10:39 försvann också. Så sen hade vi bara gamla UELOK och UF som hoppade och skramlade och hade sig. Och hade dålig gång. Och de spårar ur den här loken ibland också. Jag spårar också, också med ett loken gång. Jag kom från tomtebord i låg fart. Och det visar sig i alla fall att, eh, att det var eh, dålig hjulflänsar. Eh, man hade inte varit i svarven med loket som man skulle i Lund. Och det kunde inte jag hjälpa. Man hade alltså inte, inte svarvat loket som man skulle. Enligt en viss plan. Eh, man måste ju svarva hjulen. På loken med vissa intervaller Och det finns ju De gör ju kontroller på det där exakt Och när det är dags igen Men det hade de alltså inte skött ordentligt Loken hade inte varit inne på svaren Så att Den urspårningen alltså man polisman också på plats Där som sa att man får inte parkera loken så här man försökte liksom få det att jag hade kört för fort och sånt, men det fanns ju vittnen på det. En alkoholist, men han var i alla fall för detta äta då, på växlingen. Janne Andersson, men han, blev, han är alkis nu. Han är nedgångens sup. Han sitter på bänkarna, men i alla fall Han kunde på komradion säga att han hade sett mig på C-gruppen där på serviceplattformarna där, när jag kom från Tomtebo Jag hade kört mycket, att jag inte hade kört för fort. Och det går inte att köra för fort heller förresten, den här loken kopplar ju ner vid 27 km h men man kunde inte köra för Och jag hade ju hållit en mycket låg fart måste jag säga, verkligen måttlig fart. När loken spårade ur måste jag säga att jag fick total panik alltså, jag bara hoppade av och liksom och släppte alla knappar och sen blev det nödstopp. Jag tänkte att nu åker i kontaktledningen ner och alltihopa men det gjorde den ju aldrig. För jag gick ju på att slipa såna här med loket. Så då hoppade jag och krängde och Herregud det. Vilken chock man fick innan det stod helt stilla. Va? Så skulle jag titta upp så här. Det var ingenting trasigt där uppe. Strömavtaget var som den skulle. Kontaktledningen var inte nedriven För det var ju också väldigt viktigt. att inte, För det är ju stark ström som kommer ner i backen. Alltså det, det kunde bli farligt för mig det också. Och sen Råde Stockholm då hade äh, trafikrapporter äh, Att... Äh, Polisen stänger av och Ja, Jag var ju hemma då. Alltså. Jag hade ju fått lämna urinprov också. Polisen kommer stänga av kröstdansleden i 15 minuter. För att man ska in med en luftkran och bärja ett urspåret lok. Det detta sa man alltså på Låde Stockholms Trafikinformation. Det var, det var mitt lok som hade spårat ur, men det var inte mitt fel, utan det var... Jag backade ner, jag backade ner ett nattåg också på Stockholms centralnedgång och det var så en boggi som hoppade ur. Tåget kom iväg sedan men nästan fyra timmar försenat och åtminstone mer än tre och en halv timme sent. Man kunde lyfta på den här boggien som hade spårat ur och det var inte heller mitt fel. Det tog ju lång tid också innan jag fick något besked på varför den här boggen hade spårat ur, för jag menar, det är inte mitt fel, jag backar bara ner ett tåg. Jag kan ju inte påverka om en bogge hoppar ur. Det var ju en låg fart, för jag, var på, jag började öka farten. Det var alltså så att jag som sa att det hade hoppat ut att jag skulle stoppa. Därför att man hade dragit kopplen för hårt helt enkelt, man måste spara några gänger också. På ett koppel, man får aldrig dra kopplet hela vägen. Utan det ska vara några gänger kvar på, på kopplet där, tre stycken. Annars blir det för spänt helt enkelt. Och koppet var eh, hårt åtdraget. Och det blir en spänning i de här eh, tvära kurvorna som är där. Och då hade det hade hoppat ur. Men nattåget måtte över Norland kommer väg från Stokan Central. Vi fick avvakta helt enkelt. Och när man hade börjat den här bågen. Så kunde vi backa ner tåget hela vägen på plattformen. För att göra utrop att tåget skulle backa. Och de kollade plattformarna. Vi backade ner tåget hela vägen. Och sen kunde loket komma på. Och tåget kom iväg, och ungefär 3,5 timme försenade. Men ändå så kom tåget iväg till Övre Norrland. Och det var inte mitt fel, utan det var kopplet som var för hårt åtdraget helt enkelt. Ja, jag är inspelning här på del 2. Och det är varmt och hett och så vidare och jag går medvetet här i den stekheta solen, det fläktar ju på också men Jag får lite färg också på på armar och så vidare här Magen och olika delar Det kommer att bli i alla fall lite grann här Det är mycket minnan. Har käften, Gustav till exempel har käft och så. Så var han ju död sen, han rökte ju hjälse och då gick alla omkring och sa liksom, håll käft, håll käft, håll käft, De kallade honom för Gustav egentligen, men han hette Ingvar Gustavsson och kom från krigslida. Som hade hetat Nedersta förut, utan den innersbanan där. Och han rökte ju så här. det var ju, han rökte med pipa och cigarriller och så. Man fick ju röka på arbetsplatserna från början i alla fall. Och så blev det förbjudet. Och sen fick han ju då halsen där, cancer i halsen. Så han gick ju bort till cancer då, efter all rökning. Så det är många människor som har gått bort, på grund av att man har rökt helt enkelt. Jag vet inte om människor röker bara lite grann så där, men enskaka cigaretter så tror jag inte att det är så farligt, men 40 cigaretter per dag liksom som min pappa där. Det, det straffas helt enkelt. Några få cigaretter kanske per dag, av eh, mentolcigaretter som är lite lättare. Kanske inte vara så lika, lika farligt och skadligt Men ändå så skadar det. Så håller det undan. Nu har jag inte göken heller längre. Så håller undan eh, såna här saker. Dro droger och ja. Jag köpte faktiskt en öl igen på Ica här. erländskt mörkt öl. Eh, ja, jag går inte ihåg det nu. Men det är inte ofta. Det hände också i Hegersten och det kunde hända i Märsta också. I Märsta började jag titta på den här irländska ölen och i Hegersten så kunde jag faktiskt köpa något, något svenskt öl. Det hände men det var inte ofta, det var mer sällan så att säga. Det var egentligen bara några få gånger per år som jag köpte öl och det är i Märsta att det var några få gånger på ett år som jag köpte öl och likadant här uppe också. Ja! Gunnar jag en diktafon Det jag ju hälsa till premiären här. Faktiskt. En varm, het sommardag. Här uppe i Dardarna, här går en gammal Stockholmsgäverd som har jobbat på järnvägen i totalt 27 år på Stockholmscentral. och extra i posttog också, några år från 97 också i Tomteboda. Det ska ju läggas ner, vi bygger ju postterminal, kombiterminal i Rosersberg. Och här har vi bort nu sedan den 29 oktober 2011. Och nu kör vi också webbradio och grejer här. Jag har bara en halvtimme kvar på Stockholms närradio. Ja, det blir kul här om Jury dyker upp också på telefon ibland. Och Jimmy som är kompis i Karpstrip han vill ju också medverka igen. Han har ju varit med några gånger tidigare och han vill återigen medverka. Så han hoppas jag kan ställa upp också på lördag så att eventuellt så blir Carpstripan Jimmy Och på telefon så kommer Jurilina ringa in. Och vi har ju bara en telefonlinje också så att om det är någon som är på telefon så kan man alltså inte ringa in då blir det ju upptaget. Men har man Skype så kan man ringa in <coughs> på dalagullnar faktiskt. Så att vi har en samsändning mellan 18 till 18.30 på lördagen med Stockholms närradio 88 MHz. Kvartalsavgiften blir 145 kronor ungefär per kvartal. Man betalar 24 kronor för varje säljningstimme nämligen. Så en halvtimme på lördagarna på tre månader blir bara 145 kronor. räknat på 12 lördagar, ah, 24 kronor 12 gånger 24 och där har vi också jöken. någonstans i den riktningen där det ser ut som en liten mobiltelefon det här faktiskt och äh På B och C-datorn så har vi dragit ner linjeingångens regel. Mikrofonerna kommer nämligen in på ex externt ljudkort med mycket stark signal. Genom att ställa regeln för linjeingången, och nästan lika lågt i alla fall som mixen står, så blir det inte överstyrda mikrofonen längre, utan mikrofonen lät mycket bra. Det hörs starkt men inte överstyrd. Däremot så drog jag upp stereomixen lite för högt. Av någon anledning i lördags, och då kom det lite återkoppling. Det kom tillbaka så här igen. Så här kommer att stå ungefär som den ska stå, så här lågt. Och regeln för linjengången kommer att stå ungefär lika lågt som stereomixen Den kan stå marginellt något högre, men den ska hållas där nere. Då har man en stark och fin mikrofon, men det är inte det här för starkt, för jag sitter mycket nära mikrofonen också. Ja, nu har vi göken igen. Det här tog den här skogsvägen slut. I den här vändplanen. Det här har vi varit några gånger nu. Så det är inte ofta jag köper öl. Och det var inte ofta i Egersten och det var inte ofta i Märsta. Men det kunde hända. Och det var i den märs där jag upptäckt den här irländska ölen, eh, någonting, Mardufi, ma ma ja jag kommer inte ihåg vad den heter, det är ett irländskt öl i alla fall som är mörkt, som jag faktiskt kan dricka, men det är inte nå några stora mängder, alltså det är sällan, och det blir bara en eller två burkar, alltså en per gång. Och det släcker ju törsten också. det har en ölbuxa som står framme till och med. Det står inte ens i kylskåpet. Jag är här inte någon alkoholist. Äh, Känslor så att säga. Att dricka. Massa öl och sprit. Och sådana saker. Silvernom kommer jag ihåg att min första flickvän Anneli. Utan efternamn där. Hon har fyllt femte nu. Hon var på Grekland. I Sypen var det väldigt 30 grader varmt. Nu har vi faktiskt sett. Verkligen varmt och hett sommar Sverige och sommardalarna. Och det släcker vi på det är så bra här också. Nu går jag gå också här nu med en över överkropp på den här lilla här. Det är en ganska liten vändplan. Vi kan gå lite färg här på armar och sådana här saker nu till att börja med. I slutet av april i alla fall, och långt in i maj, så var det väl cirka två veckor tror jag det var som det totalt var. Först, först var det ju verkligen kallt väder och första maj var det kanske 7 grader. Och sossarna samlade alltså några hundra deltagare i städer som Borlänge till exempel som har över 50 000 invånare. Av Borlänge kommuns över 50 000 invånare så är det några hundra. Eh, 350 kanske som gick med Peter Hultqvist i en kommun som Borlänge. Och i Falun så var man 450 och hur många tusen bor i Falunsk kommun. Och Socialdemokraterna har ju verkligen problem. Det hjälpte inte med Stefan Löfven. Det ser vi ju nu. I EU-valet gjorde Socialdemokraterna inget bra val. Så man kan ju inte påstå att Socialdemokraterna är ett stort och starkt parti. Och att det går bra för Stefan Löfven. För det gör det ju inte. Det är tvärtom att det är svagt resultat i EU-valet. Och det är väl ingenting som säger att Socialdemokraterna kommer att göra något speciellt starkt val i det nationella valet i september. Och för Moderaterna som nu är nere på 18,5 procent och de har legat på 33 procent. Både Socialdemokraterna, Moderaterna och flera andra partier har stora problem också. Och det är, inget, det är ingenting nytt. Det har ju gått dåligt för Socialdemokraterna i många år nu. Man har helt enkelt tappat det gamla. Att man var det, det stora och starka Arbetarpartiet som styrde Sverige under så många år. Med Tage lander och Olof Palme och så. Det har brutits och det kommer aldrig komma tillbaka heller. Socialdemokraterna kommer aldrig bli det stora, starka, ledande regeringspartiet som styr Sverige- Valperiod efter valperiod Och Moderaterna Går inte så bra för För uh, Reinfeldt uh, Kan man inte säga att det går bra för Moderaterna? Nej Det går inte bra för Reinfeldt? Nej Det är svaga siffror och det ser inte, ser inte ut att bli heller och Det är glädjande att det går dåligt för Soussar och Moderater, och även för flera andra partier går det dåligt för, med något undantag. Jag heter Anne Löv, heter den. Så att så det var inte bara jag som hade reagerat heller på att man skymper. Den svenska nationaldagen och hatet mot svensk nationalism tar aldrig ledigt utan tvärtom. På nationaldagen så ska flaggan nedvärderas. Rämmer upp den bara. Nationaldagen slänger ju på soptipen. Man släpper fram alla möjliga människor från andra länder. Det här går till sån överdrift. Och exponerat och avpixat och så vidare. Och Janne Mild tog upp det här va? Och flera andra sidor också som jag inte kommer ihåg. Och Karpstipa tog upp det. Och jag har verkligen reagerat på det här. jag har skrivit ett brev också till Sveriges Radio också. Men de kan inte svara på allt. Så att... Eh, det är skamligt. Rent skamligt att nedvärdera våra traditioner. Vår flagga, nationalsång. Och vår svenska historia och, Nedvärdera allting och försöka blanda upp och förstöra allting. Och förstöra folkmusiken också genom att ta in människor från Afrika som ska sitta där och spela. Att visa liksom att vi folkmusiker är inga rasister. Och det här rasist... Allting är rasistiskt. Alltså det... det, det. Jag blev vansinnig på det här alltså. Jag förbi förbi på där så såg jag i alla fall människor som hade... Folk direkt på sig. Jag måste försöka hitta någonstans nu att. Få i mig några, några, några kex också här. tillsammans med lite vatten också. Uh, man kör rekordingen här då. Det var bara en stoppknapp och en rekordingknapp. Om man då trycker på. Om man då trycker på rekordingknappen en gång till. Då kommer det att blinka här, då får man pausläget. Faktiskt. Men jag tror att jag ska ta Försöka att Jag får sätta mig i skuggan lite grann här och försöka få i mig några kex också. Så Jag försöker försöka prata här och Jag kan ju stoppa inspelningen också och komma tillbaka med en med en ny inspelning också. Det går ju också att göra. Jag får lite vila och rast här ett litet tag. Så att äh, det är lite jobbig vind här också faktiskt. så det är ju ganska jobbigt i det här med, med med blåsten. Så att vi har Vattenflaskor vi kan fylla på i röret också. Vi har kex med oss här. De prasslar. Vi kan trycka stopp. Vi kan alltså trycka stopp. Vi kan trycka stopp. Vi kan trycka stopp. Man kan också trycka på... På man sitta på en sten? Eller så man sitta någonstans? man får man sitta i... i skuggan helt enkelt. Man kan trycka på räckknappen här så får man pausläge också då. kan trycka på räckknappen så får man pausläget också. Jag tror jag kommer att trycka stoppknappen här. Och så får jag komma tillbaks igen. Så är det är ingen speciell stans att sitta på här det här. Det är ganska hårda stenar. Jag har inte nog gr legat gräsigt att sitta på heller faktiskt. Men äh, har vi kört två delar så kan vi köra en tredjedel. Ja, då är vi igång igen. Tredje. Enspärningen för det då. Om jag har gått och blivit som karpstrypad lite grann. För att vem önskar då. Och äh, gunnar en diktafon. Faktiskt. Gunnar en diktafon. 9 juni då. 2014. Måndag. Jag fick in lite kex här och lite vatten. Och kan jag få lite solbränna också på min nakna överkropp. Ja. Därför så går jag lite runt så här. Vänd på dem här. Lanserblåser upp. Väldigt kraftigt och starkt. Hack du bland är En mycket fin sång faktiskt. Jag tror inte ens gjort den från början. Men det finns olika versioner. då det finns det sjögren och det flickor som sjunger. Det är en mycket vacker sak. Ack Värmland du sköna. Det är faktiskt en mycket vacker sång. Det är en, en av absolut vacksta svenska folkvisor jag någonsin har hört. Ack Värmland du sköna. Man sjunger om Värmland där men man sjunger också om, om hela. Vårt rik är. Och då fick vi oss också på det kax och vatten här då Men du ska egentligen prata lite dåligt på det här viset Marden Björn Schiffs han är på Vansbron Han bor i Västerhaningen Jenny Meld fick nog av mångkulturen Han tyckte det var för mycket trafik Och han åkte pendeln till stan så var det för mycket mångkultur på, på tågarna där Så att han lämnade Stockholm och av sådana anledningar. Flyttade upp till Furidal. Det var ganska kul också att han skulle dela ut sådana här. Blad han hade tillverkat inom by där och han cyklade och det var ju massa trafik och motvind i grejer. Han hade knappt att komma fram. Två mil var det visst. Men det blir fyra mil fram och tillbaka. Så att. Äh ja. Då hänger den där plasten och blänker där. Jag har fastnat i något trä i den. Så att. Äh, Månigheten växer till sig lite grann, i alla fall här. Du får lägga på rätt så bra ibland här också. Ja, <hör> vi har varit några gånger här. Men nu är det en diktafon som gäller. Och det här är tredje inspelningen också då den 9 juni 2009. Och äh, målsättningen är väl att få lite solben i alla fall lite grann här. Varmare och rygg och och, magen och sånt. Jag hoppas att ni kan uppfatta vad jag säger nu faktiskt. Så att nu håller jag ju mikrofonen så nära jag kan här på. Framför min mun. Ni hör mig? Starkt och fint, och ja. det är bra. Ni hör? Ja, bra. Så att... ni försöker hålla den så nära sig möjligt, här, Faktiskt. Vi ska få lite grann solbränna här på vår solbrända kropp. Och där borta ser man höga berg minst sagt. Det är alltså väldigt högt upp. man ser höga berg. Nu växer molnligheten till faktiskt så det. Ja. Man kan inte klaga på att det är kallt då. Det är otroligt varmt idag. Men jag har bott i alla fall 29 oktober. Jag har bott i tre år här då. Och jag kan ju skippa vad som händer i Stockholm och Märsta och sånt där. Men liksom jag vill hänga med. Jag följer med via, via nätet då. Och se vad som händer och sånt. Det händer ju att det finns mycket mer än det som står. Allt står ju inte i tidningarna. Helt enkelt. Det är bara en, en, en del av det som händer som står. Det är konstigt också det här med efterlyst till exempel. men borde man ju kräva att efterlyst borde, borde stoppas och läggas ner. För det är ju nästan bara utlänningar som begår brott där. För det mesta är knappt de svenskar. Det kan förekomma men det mesta är verkligen alltså. De avlöser varandra i, i, i brottslig verksamhet på efterlyst. Och så har det varit hela tiden. Och det var någon invandrare som tyckte att Robert Aschberg var nazist och han var fascist, han var rasist, han var alltihopa. Fast alltså han jude. Och mer i Expo där. Den ligger i Brom. Men äh, efterlyst visar ju bara verkligheten. Och det visar ju sig att många projekt och såna här saker för att få invandrare arbete och arbete. De misslyckas i till stora delar. Det blir ju bara ett fåtal jobb och så har det kostat enormt mycket. Vad liksom. är resultatet då? Jag pixat exponeringen fria tider. Och blogg. Och får vi också till exempel, Janne Mild. Allt avslöjas ju. Fakta, statistik, det har ingenting med, med fördomar och rasism att göra alls. Ja, nu hörde jag lite oska på, på avstånd här faktiskt. Tidigt var någon flygplan, men någonstans går oskan hör jag. Det är ganska svarta moln längre bort där, för de kommer inte över hit. Det hör lite åska tyvärr någonstans här, men det är i alla fall inte över mig. Den där svarta månen som orsakar lite åsk-ljud eh, är eh, inte över mig här. Jag tyckte det var ett flygplan som dånade, men det var nog lite åska som gick faktiskt. fick inte om såna här ljud. så Vi har ett lite, lite oskbede, men det är längre bort som det svarta mån. Fast det är bara är, lite begränsat. Nu uppstår lite oska. Ja, för att över mig och det som är nära, nära mig finns det någon ovedor på. Jag ska hålla lite uppsikt på det hela. Men det är liksom där borta. Det är väl mer öster om mig. Uh, Tobbes Mediablog hade ju 3000 besökare per dag, och över det. Alltså över 3000 besökare per dag. De här avpixlat exponeringen av fria tider, alltså det är ju tusentals besökare dagligen där. Och allt avslöjas ju. Ullenhag har gjort uttalanden som inte stämmer. Han har gått ut med fel uppgifter, och så avslöjas det att han ljög. Och så fort han försöker, här i Sverige nu så försöker få tag på ansvariga ministrar. Nej, den har inte tid. tiden, de är upptagen och sekreteraren kan inte ta emot... Det måste ju ministern svara på, den är upptagen och den är tjänsteledig och... på oh, sådana här saker bara. Nej, ja, det är ett som är bortåt där. Det verkar det ser ut här, om det kommer en mörkt. Ah, det verkar inte vara det är längre bort det där. Så att, äh, det blåser upp ganska kraftigt ibland här. Men äh, jag kan inte se att det ska vara några oroväckande molnsystem. Det är lite längre bort som det är ganska svart där borta är det Det här är lite mörka moln också, för det är de här svarta molnen som är lite reg regnfyllda. Ja, det är lite mörka moln där bortåt, men det är inte över här. Den verkar inte komma över mig riktigt, det är längre bort. Nu börjar jag då lite grann lite av här. På också. Så att allt avslöjas i alla fall. Och det är bara att titta på efterlyst. Det är bara att titta på efterlyst. Så får ni se verkligheten och läsa de här alternativa medierna som finns. Och det är många som gör. Alternativa medierna har växt och gammal media måste se upp personal och lägga ner stänga tryckerier. Så att alternativa medier vinner framgångar. Och där får ni läsa sanningen Och den är inte rasistisk Utan det är verkligheten Där läggs människor ut Med personnummer och allt Så att Det är fantastiskt där. Man försöker nu att man ska skärpa lagar och sånt Man får inte säga vad som helst Om politiker och såna här saker Jag menar hur ska det gå till Polisen har ju enorma Svensk polis har enorma underskott ekonomiskt Personalbrist man får ju stänga polisstationerna under sommaren. Det vanligaste är att man lägger ner alla ärenden. Menar, hur ska man kunna anmäla alla... Kom, alla, alla? Det var ju kommentarer här till exempel om att Ullenhag skulle hängas. Det är bara en åsikt men ändå det var fler stycken. Ska man få fram IP-nummer på dem där och hålla på att åtala dem? När kommentarer pågår ju på flashback till exempel. Så det är det hundratals alltså. Tusentals med kommentarer på flashback och så vidare som som, som honar politiker och allt annat. Ska man ta fram IP-nummer och åtala alla dem då skulle domstolen få hålla öppet 24 timmar om dygnet alltså. Polisen har ju enorma ekonomiska problem och allting. Faktiskt. Att kolla lite grann hur målsystemen är här. Det är svarta mål som Det är längre bort. Nu kommer svarta molnsystem, molnsystemen bit ifrån mig här. Det blåser upp lite kraftigt här, så att det är lite lokalt... Det är ganska svarta moln som är, men de är en bit ifrån mig. Då går jag så öster om mig här. Där borta är de, och jag är här. Jag ser att de är så men de är längre bort. Det är inte där jag är, så att säga det det kan ju vara en mil bort alltså. Men sanningen kommer fram i alla fall på de alternativa medierna. Och där är ju Tobbe's medieblogg hade över 3000 besökare på en enda dag. Ja, där är svarta moln. Nästa system med moln går där, men det kommer inte över mig i alla fall, det kan jag säga. Utan det är en bit ifrån mig. Ja. Jag håller kvar lite grann på. på. Ja, det mullar lite grann. Men det, det kommer inte över mig. Det svarta molnsystemet. Men det är längre bort åt det hållet. Är det? Håll håller koll på den här svarta månen, Faktiskt. Och nu kommer nästa månsystem som också är svart. Faktiskt. Men äh, det kommer så sagt på en bit ifrån mig och det fläktar jag på rätt så bra. Nu ser jag en cykel och så här blåser ut bara attan. Gunnar och Eh, Dikta på. Och här blåser det upp kraftigt måste jag säga också. Så vi har, men det kommer inte över här så säger jag. Det här svarta som kommer nu här efter, här, det är också längre bort. Så vi går runt på den planen för att få lite mer solbränna. Och solen är framme här, stark och varm och het. Och här har vi i alla fall ett område med lite mer månlighet. Och eh, Svarta målsystem, men det kommer inte över mig i alla fall, det är längre bort. Lite gråa mån här, och där är det mer svart. längre bort. Vi kommer inte över mig där. Och det är varmt och hett i alla fall. Byxor värms ju upp ordentligt här. Så att uh ja. Grunden av dikta då. Mandag den 9 juni 2014. Det har jag några fågelkvitter också. Här är ju inte stora delar blå, blå himmel. Men det verkar ju som att det skulle komma och öka månligheten här nu då. Jag tror att det ser ut att det börjar bli mulet här nu. Så då är det ingen mening att stå sola för att nu kommer öka molnigheten. Och det där svarta månen är längre bort faktiskt. Det ser ganska nära ut men det är i alla fall inte över mig. Tyvärr säger jag att molnigheten kommer öka här nu. Faktiskt. Så att uh, solen kommer att försvinna för att det blir uh, ökad vånlighet. Jag tackar för mig för idag.